دلائل. ده اولا سلورك اسمني ايو العقلية درام النقلية او ال الوحيية دلائل وحيي او سلورم الاستقرارية يعني بلا معنى ده الاستسلام تابير ده, ده الاستسلامية منه دا داز دلیل لائلی چو مخالف دا پارا مجال ده انکار نی مجال ده انکار نی یو خبره او تثابته کی نو پتول د دلیل دستیسلامی سینده استفاله طلب ده پارا دی پتول د دلیل استقراری سینده طلب ده طلب د اقرار که که خبره او محت او غره پارا بغیر ده اقرار نه بلے لا رجدہ لگیای لگیای لگیای دلایل ثابت کی چې الله تعالی سمندر د بخارات راپورته کی اغل ته یخت کوی اماریه چوٹای سره الګي بیا په شکل لباران کو شمالي لا قجات باندې اغه وب بیا وریږي بیا سمندر ته ديدا سیو مصر یو مسلسله بل د چې دایو کر کی نو ول پس اورتو ای الهوم عل الله خدای سره سول شریکسته ای الهوم عل الله دانس اس د لې استقرار خدای سره خدای سره سول شریکسته ملت او مخالفتہ مجال هی نه پیدا کیچې انکار وکړ کی خو یا با, خدا یا با, یا با چنانا خدای سبحانه شریج یا به چپ پات کیږي وا او نشي کولی خو یا چنانا خو زه را داو مني داو دلی په او یا به چپ پد کیږي نارو سکوتم اقرار باندې بیا داړم به قسم خاطلی دا په دوه قسمه یو afar او بلانفوسی دلیل عقلی نفسی ورد ہوئی او دلیل عقلی آفاقی ورد ہوئی استدلال سنوریهم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسکم فلا تبصرو سنوریهم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسکم فلا تبصرو بیادہ دلیل آفاقی دے درے کس مرے غیوی او جووی لکا قرآن کریم که جعل لکم الارض فراشا سفلی دیش ورزمکی رجوع کرده وَالصَّمَاءَ بِلَاءً غَلُوی دی برا اسمان دو کرده وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً جووی دی در اسمان اسمکی رجوع دیمیاز میں اوبرہ خلاس کرده وریاستین اوبرہ جو وریاست در اسمکی اسمان پر دیمیاز کتا در اسمکی رجوع دیمیاز دیمیاز دیمیاز دیمیاز دیمی وانزل من السماء ماء من السماء ماء من دو او دوبرزنه اوبراروانه کړي ددا جوي او دلیل نفسي و الذي خلق من الماء بشرا نطفين ثم رخ استا انسان پیدا کوي نفسي دلیل ده. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث استاژو تشفير جوړای زمندو پر رحمونی خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث بلا دیر دلائی اللہ او دلیل نقلی د پتری طریقے دی فی لنبیر فی زمان قصص الانبیار نای فادر دے خبرو کچھ قرآن دا کسو کتاب ندے داکی سبا دوری دلیل اللہ علیفہ دیو جن چرتا کی مکملہ کی سنشتا اور دیو جن کل دا یوی اخیر اول کی ذکر یا اول یا خیر کی ذکر زکه دا کی شي کتاب نشه مراته به کی ذکر کوي صاحب او دوی وځنه قران کریم یو قصدی پیغمبر شروع کی نیمه کی پر زی بیا بل خبره شروع کی زکه دا کی شي کتاب نه ده انا په اعتراض ور دي دي اعتراض پہلا ور دي کی دا تاریخ کتابه چې دا ر کی سو کتابه به سر کی څو څار ته اون رسول او بس دل یو مدعاه اسمد د پاړه اکه سره وړي مچ دې کې څه د کومې سینا مدعا ثابت شنو پاره زې پېدی ځا چې کوم ونهغه مدعا ثابت بس هغه زې کې څه پېدی بیاځي په مخه خه نه تر اوسه په نواره د قران مقصد دې د مدعا ثابتولو بس اساس ثابتولو بس خبره ایخلاصه او کړي څو کتاب نو یو کیسه بار بار ذکر کولا یوه د آدم علی السلام د تخلیک کې شپږ پخ زې ذکر کړل زکه یوه د یوه موضوع ثابتې برځه وي بل موضوع ثابتې برځه بل, بل, بل موضوع ثابتې او مقصد اسمات ده ده موضوع ده نبایان ده کسی خواه کلی تاریخ په کتاب کی او کسا مقرر راشی او کسا ناغه ده تاریخ نا کس کتاب نخواه چی ده تقرار که نو تقرار ده قرآن ده ممدو وقت مضموم نده خواه سکی ده نموضوع ده اسمات ده پارا خبر ذکر کئی بطوری کسی نا ذکر کئی خبر مزین که رازی خبر مزین که رازی ده وجمون با کسی می سیپک چې روايات او حكايات چې بیا ضد د دې د دې چې نو که بیا راځي چې نو که استرونه موږ قصو ورته نه په هغه چې قران نه سورته ځلګر کړی نو موږ وایې دا زموږو سابت ده یو یا داسې سات د سورته کې راوړل <سؤال> نه پاره سوره اعراف کې راوړل شپک وو کې راوړل سوره اعراف کې وو کې راوړل نو بس موږ دا وو ورو ته جوړ کو پاولته چې اعراف کې دری موضوع غان ذکر کیږي سوره اعراف یو موضوع یو موضوع هغه ذکر کیږي د نافید شرک په لقب لپاره او دی موضوع د نافید شرک په عمل لپاره او دریم موضوع چې کامل سړی څخه خبره اورا او مستبدینو ته و کامل سړی چې رسول پاک ته الله تعالی وایي کامل سړی خبر خبره اورا او د جبر او استبداد مجسمو ته و نو هیڅ یې راوليدي نو مونږو څذور څخه دادات نوح داوته حود صالح و غیره ا غیره و دې نه په شرک په عقيده نه پاره که ستو ته نوت او شريف دا راوله دې نه په شرک په عمل نه پاره شروع ته صلاه و سلام ورته وي چې دا د کلنٹن په مذب د عمل کول خدایمو به خو بسدا صحیح توق کار دي کلنٹن هوتا تاسو نه کوي کلنٹن پیژ نه کلنٹن د پاکستانیانو صحیح تربور ګور وفه ورغه پاسه دې مټانه تفصیل په کومه کله کوم اما بیا پاسو په دې چې ګېبن په ختمه یې کاه او پاسو په دې چې ګېبن په ختمه یې نارينا په شي اوس مطالبه شروع شروه ده چې مورته له مونږ په دې درکړه چې پابندي ختمه کا بش بوش غولیو بش پابندي نه غولیو چې نارينا نارينا دغه استقلال او استفاده نشي کوله اوس بکلنټن قانون پاس کړو کرینټن با کانګریس کې له ګاره کانګریس دغه مقنننه ده هیڅ نه ګاره قانون کې او ما سره امداد کوي چه داشه لکه ده برطانی قانونی کوخا چه داشه لکه برطانی پشان کان نو ما پی او تاب نو فی زمن قصص الانبیاء او دوی فی زمن قصص الملاحکا ده فرشتو کیسا کی یو دعوی اگر ده ای قصصی زکر سر ثابت کی او دریم فزم اسس الجن د پريانو کي سده کرکئي مفسره پريانو باندې تيصي لکليل نيانه مقاله دي کي چې پريانو حقيقت سده اوسوسه لافيري خو د پریانو د اقوالو په اتيبار یو مودع دا سابه دې له اوسه پرې نه لومبنه فزم قصص الانبياء سوره اعراف ایت نمبر سلور پنزوس ایت نمبر سلور پنزوس <ولي> ان این الله اللہ خلق السماوات والارضا فی ستت ایام تعقیق <تعكيك> صرا <سرى> ربستاسو اللہ تعالی دے <دي> این ربکم اللہ دا مدعا دا این ربکم <الله> استاذ ټول امور متصرف څوک دی رب مانا متصرف استاذ ټول امور متصرف څوک دی الله دا داو داو دلیل قوالي نور پسې اکلي دلایل ازو والذي زکدعل طلا الذي موصول سرده سینا دا په مقام د تعلیل کیږي خو سامی ک تاسو قاعده وېده چې موصول سرده سینا دا په مقام د تعلیل کیږي نوبسط عللي كلمه تر او بس اي از هو الذي تعليل كلمه تر او بس از هو الذي بين السطور کې ورتهول کې از هو الذي تعليل للدعوه اذا قال الله خلق السماوات پیدا کړې دي اسمانونو او الارض از مکا في سته ايام خلق السماوات پیدا کړې دي اسمانونو جمسره وي السماوات السبعہ السماوات السبع طبقه فوق طبقه طبقه فوق طبقه والارض ازمكه افردها دا مفرده ذکر کلا دا مفرده ذکر کلا ځکه د زمکه د لپاره طبقات نش دهخه د لپاره طبقات نش ده د لپاره کټوات دي, دي. دا له یو زمکه ده تقسيم د په هوښوکه خلق السماوات في ذاكري دي السماوات السبعة السماوات السبعة تبقى فوق تبقى والأرض أزمك والأرض الواحدة في قطعات سبعة والأرض الواحدة في تبقات سبعة لا في سبعة. قطعات سبعة لابا هو قطعات كذا نفس عددية بكي دي شوه أسماننا دي طبقهن فوق طبقه اووز مزمكي دي هکتاوتن فقطه کتاوتن فقطه لكن القران قبل زي الله من الارض مثله في سته ايام القشبرجكي في سته ايام القشبرجكي لتعليمه الخلائق التدرج في الاعمال وداش پګردیکو لپاره پیدا کړ یو پون سرهم پیدا کول شو له تعلیمي الخلائق التدرج في الاعمال مخلوقاته تعلیم ورګي چکار کوي نو درجه په درجه به کوي ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش مفصلي ترجمه لکي استوا الملكي على شو لکه باڅه په کورسوي کېني استواء الملك على السرير هلکه موږ بل ځای وايي تاسو چې استوا له لپاره مغانې سم استوا على العرش امام مالک وایي الاستواء معلوم نفس استوا معلوم ده چې سم استوا على العرش والكيفيه مجهوله كيفيت ده استوا مجهول له چې د خو له استوا څنګه ده د با شاست استوا معلوم ده تکه لګولې په باندې اخپاچول ده والكيفيه مجهوله والسوالغه بدغه یو سره کې لټون کې لګي چې خدای راز استوا څنګه ده دا سوال کول بدعت خلا او ارتكاب د بدعت حرام دي ارتكاب د بدعت حرام دي يغشي الليل النهار يطلب حسيسه يغشي پټي الله تعالی الليل اشپيله النهار ايغشي الليل اپټي الله تعالی پشپانه النهار اورز یوغشی زمین مستطر راجی چاته چاہتا اللہ تا یوغشی اپتی اللہ تعالی اللہ پشپبانے انہارا روز او بلا ترجمہ کی گی چی یوغشی اللہ تعالی اللہ شپیلہ انہارا پورا زباندی نو ہری او دا بلے پارا پٹاونکے دے چی روز را شی نو شپا پٹا شی او چی شپا را شی نو روز پٹا شی دا شکم زوامنو د لی کری سکے چی بیا با نوائیں گو په یو شیخ دوز لزان نشو او نه به په سلوي خره کې په سلوي خره کې په بیان نشي ویلی سلوي کوم په دنيشته پوره کې نه یې پوره یو شپه لیل او نهارا پټه الله تعالی پشپبا نروزو ايو شپه لیل او پټه الله تعالی الیل اشبيل او نهارا تورز باندې يتلبو حسیسا اتل بيديل حسیسا سريعا يتلبو او زمیر ده یطلبو مستطر او زمیر ده ہو بارز چا تراجه ده؟ نو بیا پکی دنگا دو تاویل دیخوا یطلبو طلب ایداش پا ہو دے روزه لہ خصیصا سریعا ایطلبو طلب ایدارز ہو دے شپیلہ داشو چی فلا منزل تبین او ما دے شپیل دردی پا میس کلے بلشی او یا رزده یا شپده او یا رزده نسبت ده دوارو میسکی نسبت ده دوارو میسکی نسبت ده عدم بالملکه ده کار تضایف ده کار تازاد ده ای کمشی عدم ده کم وجود ده استغفراللہو اے بزرگا باز ده ایو سوال ده منطقیانو تا ایو سوال ده منطقیانو تا دلیل و نهار نسبت دلیل و نهار نسبتی اوبل تا دا, دا نسبتو نسبت نسو دی هاں ہاں ہاں یو کس یو وای چم انت کلک یو تقابل التضاد دی بل تقابل التضایف بل تقابل دا عدم والملکه دی بل تقابل دی اجاب و سلب دی او فرق سره په مېزه تقابل دی اجاب و سلب او دا عدم والملکه کې هه صحیح وایو دی داواله بزرګه سینامو والا او زدای مېس کی کوم تقابل دی یعنی دا داس اجاب تقابل دی چتا چې په ټولو مشهوي شي تاسو پکې ټول مشهوي شي نو دا مو زال له امتحان یو پرچشو سار بز تا څنګه تاسو کوم چې کم یوې نه غته بیا رو پای ورکوخه چې د شپې او د ورځې مېشکې د تقابل دا کم تقابل ده والشمس والقمرا والشمس حتړت پاس سماوات باندې وخلق الشمس افذاکدين ور ولقمرا اس پون مای ون نجوم اس دوري مسخرات مسخرات بامرِه مسخرات معنا مزللات ومصروفات في فائدتكم مزللات څنګه مزلل دي مزيره دي دی په دې په دې ټول راتوبانه سو فائدې د مخلوق مرتبه دي ومزللات ومصروفات في فائدتكم بامرِه قامرد الله تعالی علا علا الخلق خبردار خاض دی الله تعالی دا پارا الخلکو صفۃ خالقیت علی خبردار له خاض دی الله تعالی دا پارا الخلکو صفۃ خالقیت دی. فلا شریک معو فی الخلق خلق خدای سره شریک ها مشتا اول امر عطف ته دی خلق باندې نو علاله ورته متوجده وعلاغ بردار لَهو خَرْد دِ اللَّهِ تعالی طاالا بارا الامر سپرامی سیدھا حاکمیت تے الواق اضفر دار خَرد دِ اللَّهِ تعالی طاالا بارا سفد خالق نشرف ورصا رشتا والامر احاکمیت تی نشرف ورصا رشتا نشرف پس فد خلق که داوم شرک دے دا. اشرف پس فد دا حاکمیت که داوم شرک دے دا. او دلیلِ بل قران ايته صراحه تش ولا يشرك في حكمه احدا ولا يشرك في حكمه احدا خدای په خپل حاکمیت کې ځان سره څوک شریک کړم نه ښه خدای په خپل حاکمیت کې څوک ځان سره شریک کړه اند جی ٹی ای پدې پدې پدې جھنڈه باندې موزکل چې دا د عقيدي اظهار دی, دی چې خدای سره په حاکمیت کې چاره شراکت تصور نشته تبارك الله تبارك الله تبارك الله بركت د هند دي الله تعالى الله مي مشاهده قام مفسرين تصاعدا تعظما وتبرك الله. الله. دير غالي دي الله تعالى او من غير منبع بركات زات الله تعالى دي. تبارك الله بركت د هند دي ده رب العالمين تصرف ده مخلوقات ده ادغو ربكم ادغو ربكم تزرعا وخفيا ادغو ربكم آواز كوي رخبلتا ادغو ربكم آواز كوي رخبلتا تزرعا پا عجزي سرا وخفيا تن اپا پتا باني عجزي ما يكونو عن حضور القرآن قلبي ما غ اظهار مسكنه الداعي ما يكون عن حضور القلب ما غ اظهار مسكنه الداعي شامن سر شي وی خړت وزن برنس لاټي برنس نکه خړت وزن دا چې متکبر متکبر نکه ځان بورته ډیر عاجز کی ځان بورته ډیر عاجز کی قدو ربكم تزرع ما يكون ان حضور اداه ووم نکه د دو دوه الفازی منتیا توجو توجه مونږ چې دا سو وایو چا وایو دوه الفازی وایو الله ربنا فض لنا اولي والدينا او وس امام چې وړاندې ناشته مطعن او فسرو سناسي আজি چې د ایمان درای خبري نو چې دوال تناستي متاسره او فسيه د دوه کو زمونږه و او تصور زينکي ها سرایت کای د خدای تصور زمونږه منقدره قریشکی نی کرے خو بس یارا دعا دعا دعا دعا خیر سلامتی ایمان شکرت کفارا فتح اسلام امری دعا اللہ شفاور قسم دیکا تصور زکا اخدائی دعا نا کب لئی خواہ نا دیتا چی ما یکونو عن خضور الکلب ما غائز هار مسکنت الدعی چی زان با عجس کی قلب با دی متوجی زکا حدیث کے لازی نبی صلی اللہ وسلم فرمائے ان الله لا يقبل الدعا عن قلب غافل اللہ ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب غافل لاه تو قلب غافل او لهو كونجي قلب لا غدو واخده قبلين وخفية خفية ما انا فبط كي يكون ابعد عن الرياء اقرب الى التضرع الخفية حكمه ريك كي يكون ابعد عن الرياء اقرب الى التضرع الله تعالى دلائل وعقلي تر آغا یا شکرون پوری ورپسی بیا شروع کئی چل قدر صلنا نوحا الہ قومی فقال یا قومِ بدللہ ما لکم من الہ غیرو اوید او قوم زما او بدللہ بندگیو قید اللہ تعالی ما لکم نشتر تاصد پارا من الہ دری خبری ذکر شوی ربوبیت دا اللہ ان ربکم خالقيت د الله الاله الخلق حاکمیت د الله والامر سو خبر ذکر سو ذکر شته الله دری ربوبیت د الله دیم خالقيت د الله دریم حاکمیت د الله تعالی اوس د تعبیر در دي در تصوراتونو چیا قوم ابود اللہ او قوم زماغ عبادتو کئی دا اللہ تعالی مالکم نشتری تاسد پارا من الائن سوکراب خالق حاکم غیر د الله تعالی نا اوز دا وړي د دا دیشی رسابی طول دا پاچی دا پیغمبر داوت داگو خواه دا پیغمبر داوت داگو نو دا پزیمند قصص دا انبیاءو کی او دویم پزیمند دویم بزمندق سورہ الملائکه سورہ البقره ویس قال ربك للملائکه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سمعت ها بيرشو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَعْلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا سور پسیل آرشی مخیتل آرشی یو عیت اوواللزی خلق لکم اللہ تعالی غزات خلق لکم لام دی انتفاق پر رزی خلق لکم لانتفاق کم چھ پیدا کری دنفس تاسل پارا ما فی الْأَرْضِ آغشین چزما کری جمیعن ټول سمستو بیائی قصد کردی لسماع اصمان تا فسواهن نا پس برابر کردی سبا سماوات واسمان تباقن و هو بکل شیئن علیم دا الله تعالی پا هر شیبان عالم دا علم محیط تے دا دعوان دا خواه و بکل شیئن علیم دا سری دا دعوان دا علم دا ذات دباری دا دعوان دا دا اللہ تعالیٰ پارشیبانِ عالم دی او دا دی داوی دا پارا رس دلیل پیشی پا زمن دا کسو دا ملائکو کے چی فرشتے دا جسم لطیف لري نورانی دی بندگی کئی دا الله قرب لري الله تعالیٰ دا جسم لطیف لري لقبیلی دا مجردہ تو سخدی کنا مادیا تو سخدی لقبیلی دا مجردہ او مجردات د دې اپروش د غلم پنيسب سره ماديات ته تێز دیغه د دې غراصيده علم پنيسب سره ماديات ته تا. تاس تا اله، تاسو الى تاسو الىهيتك ولي کنه مو دي وي الىهيتك مو ولي کنه مو دي وي چې د مجرداتو رسيده علم پنيسب سره ماديات ته مادي مخلوق هغه لم مدمره زياتني لکه مجرد مخلوق چې د هغه علم څمره زيات وي او رسای صورتي دې وس فرشتہ دا قابلیت خصوصا سره په دصفات د علم کی شراکت نه لري فرشتہ خدای سره په دصفات د علم کی شراکت نه لري نو کیسه د فرشتو ذکر کړه ورپسې دا واس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ خلیفہ پیدا کوم قالوا اتجال فیها من یفسد فیها ویسفک الدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون وهو بكل شيء عليم اني اعلم ما لا تعلمون الله تعالى يصفه مقاما وعلم عدم الاسماء كلها ثم غرزهم غلل الملائكه فقال ام بئوني باسماء هؤلاء اخبروني صبر را قیماتا بی اسمائی ہا اولائی پنو منو دی اشیاؤ بانے این کن تم قالو سبحانکا اویدوی سبحانکا قالو اویدوی سبحانکا ننزیوکا عن جمعیت تصبیم و تزمند دو امورو لا تنزید مالا یلیق اوی تساب صبح نه کا لاغ المنا الله ماغ لمپنا لاغ المنا نشتهې غلممون د پااره الله معغا لمطنا مګرغ چې تا تعلیه کو دمونته نهکانتهغالی الحقي نه خداول فرشته غې نه فین دغل مکلی د ټول مخلوقاتنا نه حاصلې دا شو چې فرت غي نه دغل مک کوي؟ د ټول مخلوقات نه چې علم کلی او وصف د جاله نو مدعو د و به كل شي عليم دا په قصده ملک صاحب تکلخه او درم په زمندکه سودو جناتو کې په زمندکه سودو جناتو کې سوره الاحقاف شم پرد شپږ سوره احقاف وَيَسْتَرِفْنَاء إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا خَذَرُوهُ قَالُوا أَنْشِطُوا قطو... آيات نمبر 9 یو کم دیر ومو کتل داوا د غلطه دلالته یا صراحه پاول د قران کی پاول د صورت کی حامیم حامیم انزل الكتاب من الله العزيز الحكيم اول سوره موكه حامم ها حا. حبل الله م المتين حبل الله المتين حامم ها حا. حبل الله م المتين حبل الله المتين رسيد دين الله تعالى مضبوط رسى هذا تاويل حامم موند حدیث رواست را القران حبل الله المتين القران نبي الله عليه وسلم فرمای القران حبل الله المتين حبل ده الله تعالی دی مضبوط خامیم حبل ده الله تعالی دی مضبوط تنزيل الكتاب تنزیل دو. الكتاب المنزل تنزيل الكتاب او معنا ده الكتاب من الله العزيز الحكيم ها کتاب چې منزل ل جانب ده الله تعالی چ غلبي ولدي او حكمت ولدي الكتاب المنزل من الله العزيز الحكيم آ كتاب چې منزل ده جانب عزیز ده الله نه اغل چې عزيز او حکيم دي او د دعوه نو داور صورت ده صداقت د قران به ايت کې داور صورت ده صداقت د قران چې مستلزم دي سلام ثبوت د رسالت چې مستلزم دي سبوت د رسالتنا نو دا ثابتې په زمند کې سید جنناتو کې نو د کې څه تو غوري او پسې وایز صرفنا الیک انا فرمن الجن يستمعون القران ويصرفنا الیک اچه کلمائل کل منغتا تا صرفنا مائل مکرل امال یميل امال امالته امالا امالا صيغه متكلم مال غير برازي عملنا حمزه سره وایز صرفنا عملنا اليك چما علم قلتاتا وایز صرفنا عملنا اليك چما علم قلتاتا نفر من الجن نفرا ثلاثه او خمسه او سبعه ولا اختلاف في الروايات ثلاثه او خمسه او سبعه على اختلاف في الروايات ويسرفنا اليك نفر من الجن اكلت مايكل منغتا يوما ويسرفنا جينا بهم اليك صرفنا لازما ما نادا جينا بهم اليك منغراوستلتا جينا بهم اليك رامو استلتاتا نفرنسا کسان من الجنل پریانونا يستمعون القرآن او ریدی قرآن لا فلم ما حضروهو چه کل حاضر شدتا قالونو ایدوی انسطو چپ شئی انسطو چپ شئی فلم ما فل ختم شو واللو نو اگر زیدل دی رجعو واپس دې इलाقاومين قوم تل تام منذرينا منذرينا يعني منذريهم عذاب الله منذريهم عذاب الله قالوا يا قومنا قوم زمونږه ان سمينا مونږ اوري درزه کتابن يو کتاب جنازره دې د موسی عليه السلام نام مصدقن په دې چې تصديقه اونکه دې له ما مزامینوما مصدقن مما مصدقن مزامينما چې تصديق کول کې د مزامینو د هغو کتابونو او مزامين چې قران په هغه کې تایید د تورات کوي هغه مزامين سه ثلاثه دي هغه اربعه دي چې سلسله د دعاوو ذکر دي یو داواده توحید دویمه داوا د رسالت داوا رسادقت د دا کتاب او سلورمه داوا د باج بدل موت داوا باز باد الموت مصدقا تصدیق اون کې د لېما اساسی مزامینو د کتابلا بنیا دي چې مخکې د نه دي من و والانجیل ای بیان شو دا بیان ورته دي چې من التوراۃ والانجیل چې تورات او یادی الالحق یادی یادی يدعو دعوه ورکی الالحق الاله الله طرف ته یادی الالحق يدعو الاله یا دیل الحق یدغو الله بلنور کئی اللہ, بلن اللہ جانبتا و الہ تریق مستقیم اللہ رنیغتا یا قومنا او قوم زمونگا عجیبو اجابتو کئی داعی اللہ دا داعید اللہ تعالی و هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و آمنو بی ایمان را لید بانی اخفر لکم من ذنوبکم او با بخی تاستا من زنوبکم گناہون استاسو و یجرکم اپناب در کی اجار یجیرو اجارتن فمانا دا پناہ دادن اپناب در کی تاستا من غذاب العلیم دا عذاب در ناکنا نوز قصر جناتو دا اراولا دا اثبات د صداقت القرآن دا پارا اثبات د داوا په دلیل دا قصید جناتو اثبات د داوا په دلیل نقلی او نقل دا سکت دکې سیر جناتو چې کدهل بلای نقلیا د دلای نقلیا درې طریقې په زمند قصیده امبیاو کې لکالته ثابت کړه راافت کې په زمند قصو د ملایکو کې هو بكل شئ علیم ولا دعوه ثابت کړه زمند قصې جناتو کې حبل الله المتین تنزيل الکتاب من الله العزیز الحکیم تنزيل الكتاب من الله العزیز الحکیم نو دا نور دو ببه دریم قسم د دلایلو د لایل فرق د دلیل وحی او د دلیل نقلی فی ضمن قصه الانبیاء چې په دلیل وحیی کی تصریح پا وحی کې تسریش وی په لفظ وحیه باندې یا په مترادف د وحیه باندې لقب عینه دغه قصه د نو علی صلاتو چ بل زکر ذکر کړه دا وو اوه یا ال نوح ان انه لن يؤمن من قومه الا من قد امن او دلیل استسلامی چې دریم تابیر ته دلیل استقراری حاصل ده د دلیل مطالبه د اعترافی د خصمنا چې دا, دا, دا خبره اومنه کقرار نام فرنیسته لکه سوره الانکبوت شلو اپوارا آیت نمبر دریشت بیتو وَلَئِنْ <Selling> سَالْتَهُمَّنْ من مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا کتا دو این سوالو کو چه جان نازل اکڑی دی دو وریز من السماء من الصحاب فاحیابی الارض بعد موتها جو انده اکرید دیبان از مکا ان باتن فاحیابی الارض ان باتن من بعد موتها من بعد یبسها لیقولن اللہ نخام خادوی بویجد اللہ تعالی لیقولن اللہ لیقولن قولن او سکوتن بي بوي اعتراب بكي قولا او یا با چپا دي کیجي ذکر ده غير الله تذكيره نشي کولي قوصور النمل ایت نمبر شپیتا بالکل شلمي پاریلون با ایت امن خلق السماوات والارضا امن خلق السماوات والارض كن اغازات تعلق روان دې اثر دي ایت روان دې اهد دي چې الله خير الله تعالی به تر دي قدرتا وتصرفا الله خير الله تعالی به تر دي قدرتا وتصرفا اما یشرکون او کنا آغ بوتان چی دی شریف پیدا که الله تعالی سرا نو اللہ بیتر دی اما خلق السماواتی اما یشرکون بیتر دیو کنا آغ اما خلق السماواتی کنا آغ زاد چی پیدا کری دی اسمانو نازمکا و انزل لکوم انازل کری دی اس تاسو دنفد پارا و انزل لکوم لام للانتفاع نازل كڑی داستا سنفد پارا من سمایه دوړی زیناما ان ابو فام بتنا به زرغل کڑی له مون پدی باندي دا التفات عن الغيبه الى التكلم فام بتنا به زرغل کڑی مون پدی باندي حدائق جمعت حديقهن بساتين باغونه ذات بهجا ذات بهجا ذات نظرت و خسن زواد صرا تازگی ما کان لکم انتم بی شجرها ما کان ما تقدیرون ما کان لکم ما تقدیرون تاسوڑو قدرت نشته ما کان ما کان لکم قدرت ملدی تاسو انتم بی تو شجرها چې زرغون که تاسو ونردی حدائقو ا الهو ما غلا الله تعالى کې بل استفهام لا استفان د خپل ځان په خپل جواب دي ا الهو ما الله استخدى رب المابوز شبق لا نشته دد دلیل بل لاستقراري یعني قبل زي سوره الانبياء سوره ورى الله السما سورت الانبیاء آیات نمبر 70 پہ تو دش پہ تو درش پہ تو دین امروز یانو ان تفعلتا آیات کڑے د ہا زادہ کا باله حتن ادم ابودان زمون سر او ابراہیم قالا او ورتد بل فعل قال او یو ته ابراهیم علی السلام بل فعل وقف دپی و ابراهیم السلام بل فعل کمه د دی یو کولگی فعل له فاعل قال و ابراهیم علی السلام بل فعل بل فعله فاعل چا کولکی خوب کړي ځکه مجهول بغیر د جهل نه راځي مجهول بغیر د جهل نه راځي سوق جهل خوبوی خود به خود خونه بشري قال ابراهيم عليه السلام بل فعل بل فله فاعل اور پس کلام مستانف دی کبیر و مهاذا غټ پدوی کی دغه ژوند دی ولاړ دی فصلوهم تبو سنو کی دینا ان کانوا ينتقو اکدای وچه خبره کوله ان کانوا ينتقو کدی په ماضی کې ودازې خبره کوله کانه چې داخل شي په مضاری نو استمرار د ماضی کوي انکانو کان که ينتقو کده یو په مازه کې داسې خبرې کولی اوس خو نه اوس خو د ما سر کټ کولی ټول نه بینه تاسو کوي ان کان یو ينتقو ا تاسو ورته کوم وخت د درېځوي کا خبرې کولی فرجعو ال انفسیم فرجعو ال انفسیم رجوع کړ دوی اعلان پوسیم یو بلته وکتل یو بلته رجوعو ال د نفس اطلاقی په اخبار فرجعو الى انفسیم فرجعو کل واحد الى الاخر رجوع اکرار واحد آخر دا او دا نفس اطلاق پا اخ بانے پا همجنس بانے دا نوغ پا شریک بانے دا لیل دا پا آغایت دا لیکی وردس دا کمو دا اوک بر بیاوامنا ومن آیاته ان خلق لکم من انفسكم ازواجا دا آیاتو دا اللہ تعالیٰ یو خبر دارا چه پیدا کری دی تاسو دا پارا من أنفسكم دا هم جنس استاسونا أزواجا بي بيانه من أنفسكم مانا دا إخوانو هم جنسونا نو دا نفس اطلاق فا هم جنس راوه إنسان بإنسان با دا پارا هم جنس تا بمانا عامي مجنس من بمانا منطقي فرجعو إلى أنفسهم وقتل فقالو إن لكم فقالو کل واخد الی الاخری هر یو بل تو انکم انتم الظالمون تاکید سرتا سو خاصتا سو انکم ظالمون انکم انتم الظالمون انتم تاکید دکم دی حصر فائدہ کئ انت انتم الظالمون تاکید سرتا خاصتا ظالمان یی انکم انتم اومانه فر جغوی لاانفوسیم ررجغوی لاانفوسیم دا محوله د عرب ده محاولله د عرب ده نه دمو د خپمان شو او دره فر جغوی لاانفوسیم لامو انفسه هم لامو انفسه هم خپل زانونې په خپله ملامتل فر جغوی لاانفوسیم، خپل زانونه په خپله ملامت کلل او درممان اسلوورمانه. فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ دَيخپل سرونه ټټکل مُلامَتًا دَيخپل نفسونو ته رجوع کړ سرونه ټټکل فَقَالُوا أَيُّ ذَٰلِكَ حَالًا قالان بیانه حالًا حالې دیو إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ تاکېک سره خاص تاسو ظالمانی یی بعِبَادَتِكُمْ مَلَأٌ يَنطِقُ ولا يدفع الذره عن نفسه ومانا دو خبري مالوش شيء ابراهيم عليه السلام ورتقو دي نطقو نملا ينتكو او غيتول ريزري زشو ولا يدفع الذره عن نفسه نداء انكم انتم الظالمون ابراهيم عليه السلام دا روان دي خبره كول هيدي استقرار دبارا شيدي دا اقراروك او دي اقرارك انكم انتم الظالمون ترى نودا دليل استقراري یا دلیل استسلامی دے او دریم سلسلہ یو سلسله ختمشورت دعوی گانو سلسلہ تدعاوی سلور دعوی گانوی دی قرآن توحید رسالت صداقت القرآن او بعض بعد الموت او دریم سلسلہ تدلائل در دلائل سلور قسم دی عقلی نقلی وحیی او استسلامی بعقلی دا دو قسم دي انفوسی او افاقی افاقی بیا قسم دي غلوی سفلی او جووی او نقلی دا درې قسم دي فی ضمن قصه الانبیاء فی ضمن قصص الملائکه او فی ضمن قصص الجن او بل بیا دلیل وحی او سلورم دلیل اسلامي درې ما سلسله سلسله تشکایا الله تعالی بې انسانانو نو شكوا کوي او له شكوا مانا دا اردو کې به تعبير دای چې ایسا هونې کې ناته ته ایسا نهي کرنا چايه تا داسې نه دي کول پکار انسان انسان له داسې نه دي کول پکار مسلمان مسلمان له داسې نه دي کول پکار پیغمبر پیغمبر له داسې نه دي کول پکار توزيید المسلبر سوره آل عمران <تصفيق> ایت نمبر یو صل یو اتیار ایک صور کیا سی لقد سمع اللہ قول اللذین قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتو ما قالو وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقولو زوق و عذاب څوب ننبرونو په ویګي ټول قران اوریدل لقد سمع الله قول الذين تكثروا اوریدري دا الله تعالی خبر د ارکسانو وهم ال يهود دا يهوديان لمما امر الله بانفاق اموالهم في سبيل الله خدای امر وکړ چې خپل د خدای لپاره کې ولګوي وعبر عنه بقوله الله قرضا حسنا انفاق نه تابیرو که پا قرض بانده و اقرض اللہ قرضاً حسنا نه یهودیانو پیدا تفسر اوکر چه ان اللہ فقیرون و نحنو اغنیاء نه اللہ شکوا اوکر دی تاسو خو انسانان خدای منی خدای نواقف یه نه نو دا خبر دا سری طوب دا تاس چکمه کوئی دا شکوا, دا, دا, شکوا دا, دا چه دا خبر دا سری طوب دا دا تاس چکمه خبر کوئی چه خدای فقیر دی قرضو نگواری لقد <سؤال> سمع الله هو تا کې سره وې در د الله تاله اوله ځنا خبره دا کسانو قالو چې غوی نه الله فقيون الله تعلا مختعدېوه نحنو اغنییا اومونږ غنییانو سکت ما قالو سکت ما قالو ست تجریدو که د سنه تجریدو که مراد سنه و چې سره کومو کې قول کوي دی وقلي کوي شيخه سنكتبو ما نه خدای را چې خبره تا نه نوکړه میاش پس به خدای وایي چې زی لیکم ما قال نو تدریلو کده سیننا سنكتبو سنك ما قال یعنی نكتبو ما قال د دې دا, دا, دا, دا وینا مون نو دا شکوادا سره اورما سلسله تخويفات الله تعالی مغاندينو د دین لیر اور کوي کله په آزاد د دنیا کل په آزاد داخلت کل په دواړو دنیا کې ډېر سره دا دنیا کې په درکم لکه اني اخاف عليكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح ايت چرته حافظ دوله سم سي پا راکي سوره سوره اینی خافو علیکم آیت نمبر آیت رو لکنی بیزان نمبر گو رہی ہاں تریسی تریسی خونشتی ہاں دلہ دے نا عطیہ دے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحِلْمِ اَوْ قَوْمَ هُودِلْ اَوْ قَوْمُ وما قوم لوط املكم ام ببعيد او قوم زما لا يجري من لكم لا يحملنكم باغثني كتاب لا شقاق شقاقي عداوتي دشمني زما اينسي بكم جوراسي كتاب مثل ما مثل غذاب قوم نو ما عبارت د عذابنا ومثل د عذاب قوم نو یاد, یاد قوم هود یاد قوم وما قوم لوط منكم ببعيد او ندي قوم ديوت عليه السلام ده تعصنا ببعيدن لريد هذا خبرة ده شعيب عليه الصلاة والسلام ده خبل قوم تقوله وارتقوا وما قوم لوط منكم ببعيد سكا مذيان او قرآ قوم لوط ده يوبر سر وما قوم لوط منكم زمانان او مكانان ده قوم شعيب تنزدئو حضرت اسلام قبر دا د عمان د اردن درو خلافه ده د شمال مغربي ناحیه باندې ده حضرت شعیب دي او حضرت یوشع بن نون دي دا په شمال <سؤال> مغربي ناحیه دي په عمان ده د ده د شمال <سؤال> مغربي جانب ده چې د اسرائيل طرف ته دین ده حضرت او د یوشع علیه السلام دوه قبرونه او چې د عمان یو سلمیله باغ راوزی اراق طرفتا اراق پا جنوب مشرقی ساید بانه نبیادا قرآن قوملوت شروع دیخا الاراضی المحروقا بیادالتا دا قرآن قوملوت شروع دی دا وردن پا علاقه کی دا سلگونو ملے مسافت دی تکتا تول آباد دنیا و الاراضی المحروقا ورتووی وي بوی الاراضی المقلوبو ورتووی یا قرآن قوملوت ورتووی شندک پا کنش دا او با کنش دا لقو او دا سه سارا دا چه غر پاکی ان نشتا غر پاکی هموار از مکده خو بیادا تور سوی کانی دا پی دا سه دی لکه دا روٹ چه پخی او سنگ کانی پیوان چهی خوا زکر خدای تابیر کرده و امترنا غلیم حجارتم من سجی فجعلنا غالیه صاف لحا فجعلنا شیخ سید پیندائی میں نے اولٹ پرٹکے رک دیا فجعلنا غالیه صاف اغا اردو محورا کی ترجمہ دا چې میں نے اولٹ پر اٹکے رک دیا وامل اور را وامل اور اولٹ پر اشا منصور شیخ صرف بس منگا دی لاندې دی باندے کرل فجعلنا غالیہ سافلہ لان دی باندے یو بلنا مراخلاص کرل او فجعلنا غالیہ سافلہ اولتا مکر المستقل اغا بالائی جانب اغا مولان دیکو او لاندینے جانب اغا امترنا ع ح منج او الله تعلاوي دابانې مورور په رممی تعبیونه ک چېوارم مینا هم به ح من سیج مع ول ځکه شتغ په لستتو قانون کېږي وامترنا لکه د بارانې وور دویبانېه تم منجکانې د سګهګل چېغ سر شو په ور د جه نمبانې ان کو په چې سرکې او بیاغ سه او دیر زیاده او او که پاز او زلشی نوی که سوری وشی او آکان ټول داستی دی او اس آغا لک نیدا پتا لگی چه دا سرو او داست سال شوی دی تول سوری دی خواه نو مازان سریع و راغستی و پو موٹ رکی او مولان سی برانو ورزو خواه مولان سی برانو ورزو منعی سنی ور تا گوری سنی بان حیبت رازی و رکی کخواه دیو رکی مار چه ده قوملوت بانه داشه وروله او خانده انا سلام ورطه او ما قوملوتیم نزدیلی تاسته هم زمانان او هم مکانان او تخویفات دنیاوی اخروی دوالا چه پیوز ایراغلی دی سوره آل امران ایت نمبر یهولس قل للذین کفروس تغلبونا و الى جهنم قل للذین کفرو او آیا کسانو تاچ کافران دی کفر کردے ستغلبونا مغلوب بگردول شیطاسو فی الدنیا ستغلبونا مغلوب بگردول شیطاسو فی الدنیا ستغلبونا ستو ضمون شکست بدر قول شیطاسو لہ فی الدنیا دا تخویت پازا بی دنیاوی و تخشرونا الا جہنما و توجشرون تجمعون الى جهنم في الاخره جمکول بش جهنم ته په اخرت کې دا تخويف اوخرويده په نظام سلسله سلسله تو تنبيهات فرق په ميزه شکواله تنبيه کې شکوا کیږي کی کی د مخالف د ډیره ناکاره خبره نه او تنبيه ورکیږي د موافق په غیر مناسب خبره باندې تعبیر یاڅه دی شکوہ کوي د مخالف د ډیره ناکاره خبره نه او تنبيه ور کوي د موافق په غیر مناسب خبرباندی نو تنبیحات دا دو قسم دي یو تنبيهات لنبي صلی الله علیه وسلم او دیم تنبيهات للمؤمنین تنبيهات النبی سوره انفال آيات نمبر مشبہ تو ما کان لنبین ان يكون له اسرا حتى يسكن في الارض ما کان لنبین ان دي مناسب دی پیغمبر لپاره اي يكون له اسرا ان يسير له جوګ زدر پار کې دیاں پجن حَتَّى يُسْخِنَا فِي الْعَرْضِ حَتَّى پُمَانَا دَ إِلَّا بَعْدَأَن حَتَّى يُسْخِنَا إِلَّا بَعْدَأَن او اصخان پسا سرا اصالت الدماغ سین سرا اصالت الدماغ وینی او دا اصالت الدماغ حکمت بکی دادے چھ دب دبال پیغمبر قائمشی مخالب باندے او توڑ اوشی دو قوت دو مخالف امسلمہ ثابت تر انسانیت کی تھوڑو شی د مخالف دو قوت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض مگر پس د دی چې او بای دیوینی فی الارض پسماکه نو دا نبی علیہ الصلات و السلام ته تنبیه ور کښو چې بالکل ابتداء کتان کی خلق کیدول دا تا سره مناسب ندی لومبير رود قائم کا مړکه یو سو وینې ته وکړه کله چې خوښا غوړی چې زور زیات تن لاس ورته وښودل سرندر کیږي نو که سرندر شو نو قوت مات نشه بیا به پریږي له هکېږي نو چې قوت مات نشو خو جنگ فلسفه ملول نشو سوره التحریم سی پارا ها انا كهافص سوكيا ويخنا سي اخر سوره يا يوحنا بي لم تحرموا ما احل الله لك تبقي مروات ازواجك والله غفور رحيم نبي عليه الصلاه <تمتص> والسلام زبان باند شهادت aram کړيو شهادت الله تعالى تنبي ور یا يا النبي او پی غمبره لمتو حرمه ولي حرامه تمه احل الله جائز کر دی الله تعالی لك استاد پاره تم بيده بغیر مناسب کار سوره ابس درس شمسی پاره اعب سو تولا انجاہو العاما وما یدریک لعن له یزکا اعب سو تولا نبی علیہ السلام و سلام دا قریش و سرداران ورسر ناشتو پیغمبر علیہ السلام وردعوت ورکو او حرس لر پیمان دو دوی یو نابینا صحابی راغ عبداللہ ابن ام مکتون سلام اوکو حضور علیه سلاته و سلام وردی جواب سلام وردکر خود دا سابق ونی توجه وردو نکرئ شو و عبداللہ ابن اوم مکتوم نابی ناو آغد مو آملین نزاکت فهم نکرئ شو چې پیغمبر علیه السلام د سابق ونی توجه ونی دا نکلا چی کسی لی دل نا دا محسوس کرا چی شاید ما نس ناشا استکار شویده نبی علیه سلاته و سلام ذکراتا دیر رغبت کنه لرا نو داغر دل جوه دا پارا قرآن تعبیرم دا اغپ تصور بانیو کسا او ابنیم مکتوم ځان لزین دا جور که چی نبی علیه و سلام زما سلام سره ما تا دا سابقونی توجور آنکلا نو مانا دانا چیزی کتلیم نو مخبی داستی تاو کری او ساو گولی ظلم نا خو تصوری داو چیزی کتلیم را انداز تاو کری او چزی کتلیم نو په طبیعت بید عبوس اصر را غلی نشوی پوین چزی کتلیم مخبی رانداز تاو کری او چزی کتلیم طبیعت بانے بید عبوس اصر را غلی دا شخصیت دا اصری میفل تراشی نو دا او فطری د دا په پا چهرمانی کیجی خوا داسترگی کی اوخی جی بارا دی تندیک گنجا پیدا شي دی تا وی عبوس وی خوا یا عبوس وی جو من رغوس ان قمطریرا اغا ورزه چې هغه په طبيعتونو سپره کوي غو داغه تصويرات دا الله تعالی داغه په تصويرات او او نبی علیہ السلام ته تعبیر وکړه اغا بس وتولا طبيعت اتروک او وتولا اغا ورزه اغا بس طبيعت اتروک تیوال ورته وای او ته کوم تعبیر ته کو طبيعت وَتَوَلَّا آرَزَا اَوْ مَخِتَاوْكُ أَنْ جَاءَهُ الْآَمَا لِعَجْلِ أَنْ لِعَجْلِ أَنْ جَاءَهُ الْآمَا دا دیو جے چید تا ابن امی مکتوم نابینا را غے وَمَا يُدْرِيْكَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ وَمَا يُدْرِيْكَ اَسَشِ خَبَرْ كَرِيْتَ لَا عَد اصر شی خبر کلیتا لگا دا خود دا لفظ ترجمه شوه او مراد دی زای دی وما یدریکا ولمازا اعرستا تاولی اعرازوکو ولمازا اعرستا ولی دی مختاوکو دا لغالهو یزکا دی تاولی که جدا جمله علا هی درخا دا دی یدریکا سر تعلق نشتا لغالهو یزکا شاید چدا ابن ام مکتوم یا الزکا یا الزکا اصل کده یا تزکا وما یدره که لغن له شاید چدا ابن ام مکتوم یا الزکا یا تزکا فی المرتبت العالیه ده تسکیه حاصل کی پا مرتبه کی او یا او یا يا یا نصیحت والی فتنفعه انا فور کدتا دا نصیحته فی المرتبت سافله شاید چې دے دا غالی درجی مزکی شی او شاید چې دے نسبتاً د سافل درجی متذکر شي نو دا نبی علیہ السلام تا تنبیش وا دا ابن ام مکتوم رضی الله تعالی غن چی بلا موقع بانی باراتو نو حضور علیہ السلام بورتر اقپل صادر پلیس کے واچود او ای صادر بانی بیکینو دا سادت دی ابن امی مکتوم حیث وا اهو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناشتا مل مال بناست یره دا سړی سوت چې د دوانو جهانو سردار دې ومره کرامو کوو نه حضور علیہ السلام په فورن په تفسیر وکړه هاذا الذی غاتبنی فيه ربی هاذا الذی غاتبنی فيه ربی سڑے دے، باپ کے دے، دا سړی دې چې د پ बाप کې ما ته خدای غیتاب نازل کړی دې تنبیه را کړی ابسوتو الله سوره توبه آیت نمبر دیس الویخ غف اللہ غنکا لما زلت لهم غزوِ تبوک کے منافقان دا جہاد نا پاتشو اللہ تعالیٰ پا دے متخلفینو بانے بد ہوئے اموستو متخلفینو بانے بد ہوئی. او دیتے ہوئے چھے بایت چھے تانسو نبی علیہ السلام سر جہاد لالا روائے اغیی استدلالو نیسو منتحو پیغمبر علیہ السلام اجازت را کرو یعنی دا جہاد لطل آبش نلو اختیاریو سوکلل اوکنطل پیغمبر علیہ السلام چھوٹی را کرو نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام لعطاب ورکو تنبیح ورک را اللہ تعالیٰ ہم ولدی اجازت ورکر دے دویتا چھوٹی لے دہی لہولی ورکڑے ہوا دا تنبیہ دا نبی علیہ السلام تا عمران دا تنبیہات علی المومنین دی تنبیہات علی المومنین احال ولا يحبونکم سمیت یو سلنلس او مکتو اولان دے ایتیو گوری یا ایوہا الَّذین لا تتخذوا بطانتا مل دونکم لا تتخذوا بطانتا عم وجلو تاسو بتوانتن موالات مال کوفه بتوانا موالات مال کوفه بهيثه تفشون اليهم السرائر بتوانا غدوسته توي چې سره د مسلمانانو رازونه امریکه تفاش کړه دې تبې بتوانه وایي چې امریکې تر اسلامی دنیا رازونه اوخی عراق سره ټمبم دې پاکستان جوړ کړي نه په اقتصادي امبارګو پیو لګېږي ایت اقتصادیم بارگو لگی اومو منانو لا تتخذو بی توانتن امجو لو ایتاسو موالات ما الکفار من دونکم من دونکم مانا ضد دی المسلمین دون پا من دونکم کم مانا مسلمان من دونکم بی ضد دی نو مسالة تیر بین الاقوامی دا معلوم شو چه نفس عالم تعلق کافرانو سره دا ممنون نه وي تعلق باندې وي تجارتي تعلق باندې وي د بنولو قومي دنیا فرد ریاست اسلامی د بنولو قومي دنیا یو شخصسته تعلق به وی امریکای سره به روس سره به چین سره به تجارتي به ثقافتي به بل به بل به بل به ځکه لکه فرد چې بغیر غره تعلقات له فرد نه ژوند نه شي او ځنتو منګلي ګیندې دکاندار نو موږ ته چي چيني اخلو کنه ورښتیا ورته وکړه بس به یې نه دغه سم مساله ده به یې نه دغه سم مساله چې تعلقات مال کفار بدې وي تعلقات چې بتوانه بوي لا تتقذو امني سي تاسو مجوړ وي تاسو بتوانتن موالات مال کفار ضد المسلمین لا يعلمنكم خبالا لا يعلمنكم خبالا لا تتخذوا بطانة من دونكم أم جؤل ويتاسو موالات مال كفار من دونكم فزدوا مسلمانان لا يهانونكم متوكلتكم مقدمك لا غلي ولم آلوا جهدا شتترت متولت جامل فمقدمك دي ولم آلوا جهدا هل لم لم اقصر لا يالونكم لا يقصرونكم قصور بکي استاصله पारा خبالا خبالا معنا في ايقاعكم في الفساد خبال معنا فساد اي کو تاي نه کوي چې څه فساد دل پیدا دا پیدا کوي با الله تعالی وي چې کله امر کېد پر تاسو ګوره پینځه لوخ کاله ځان دم چې له جوړ کوي او دا د مفادات وملاته ورو نو چه کلیه مو قراشی او تاز تپارا کم فساد پیدا کولشی مولانا غلام غوث سی وی امریکا دا خوی کاسی وی چر دا کلت کلت دیکور که که یو اگه بلکور که چه خواه دا وی کلت کلت دیکور که او اگه بیا بلکور که چه نو کلت کلت پین نسل وی اخکال پاکستان که او گیا و سلطن هندوستان که چه خواه اگه و سلطن دا غي اټمي قوت له تحفظ ورکی پاکستان ټول موږ ونه پر روس سیا ریاستي دا شتګرد قرار کوم او هغه معاملې به ورسره کوم کوم چې له لیبییا سره عراق سره وکړو شپږ میاشتې وخت ورکرت دا نو داسې الله تعالی مخه نه وي کافر طبيعت یې خو ده چې لا تتخذو بتانه من دونکم لا يعدونکم خبا لا يكثرون في اقاعكم في الفساد کوتاینکې پدې کې د تاسو فساد کې وایي ود ما غنیتهم ود احب او ما مشدریده غنط معنی مشقت احب مشقتکم وکلفتکم دې تدیر محبوب د تاسو تکلیف چې مسلمان په تکلیفي نو سره دوستای دا کافر پر ډیر خوشاله وي ود ما غنیتهم قد بدت البغزا اده کریم د قدم ته قازاله چې د هر دور لپاره دا خبره کوي ته وایي چې اوس نادريږي د نړۍ قد بدت البغزا من افواهم بدت ظهورت ظاهر شوه د البغزا او دښمنۍ من افواهم د تقریروبینا الله تعالی او تاسو ګوره د بوښت تقریر د ګوره بیا د کلنټن تقریر د ګوره د تقرید یو یو جملینا به د امه مسلمه د پاره سره دوست دی دا غینه به دښمنۍ کې pkgi بدبدتل بغزا ومن افوايهم اظهر دا دشمني د مسلمانانو من افوايهم د بیانات ورو دنیا وما تخفي او ارشيتي په تي ساتي صدورم جمله دي اکبرو اغه د ظاهر کلام نه ډیر زیات تا چې دلي کې منسوبي استا اپوزيټټ نه لریدي هغه بل شي دي اخر دین نه ډیر لوی بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ أَبَيَّانَ كُمُ انْتَاستَ حَقَائِقَ إِن كُنْتُمْ تَاقِلُونَ كَتَاقَلُّ رَي بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ خدای و حقایق میلرته و إِن كُنْتُمْ كا تَاقِلُونَ کَتَاقَلُّ رَي و د خرځ یې نین په دې و پوي شي ښا منصور شيخ سيوي الله تعالی چې کَتَاقَلُّ رَي معنا دا چې کډ خرځ یې نه کډ د خبره ډوره واضح چې په دې و پوي شي قَدْ بَيَنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ بَيَانْكِنِمُوا تَاسْتَا الْآَيَاتِ حَقَّئِكُ اِنْكُنْ تُمْ تَاقِنُونَ كَتَاسُ عَقَلْ لَرَيْكُ اَهَاً أَنْتُمْ هَاً حَرْفِ تَنْبِي اولائِ دا مُنَادادا یا اولائِ اَهَاً أَنْتُمْ خَبَرْدَارْتَاسُ یا اولائِ او دا غَكَسَانُ خَب يا اولائي او پاكستانيانو اولاي وسارو ورڅوکي مرادي وسارو ورڅوکي مرادي ها خبردار انتم اولائي تاسو او پاكستانيانو تحبونهم تحبونهم محبت ساته د امریکای سره ولا يحبونك دا د توجیه د پاړه دا د توجیه د پاړه چې اوس دیو چې خوند يهود نشته من باندې څو وسللت امریکامو وخت د تعلق د بازي مسلمانانو يهودو سره البته خطر د يهود نه و دلته خطر د امریکينه ده اها خبر ده ان تم تعسو اولاي يا اولاي او پاکستانيانو تحبون محبثات ادي کفارو سره ولا يحبونكم ادي محبت نه ساتي تاسو سره محبت محبثات ادي سره ولا يحبونكم ادي محبت نسادي دا سرا استاذ تدلال بداوي استاذ تدلال بدا. بداوي چې دروس نه خو بیا هم خوي علي کتاب خوده استاذ تدلال بداوي چې دروس نه خو بیا هم خوي څه شي ده علي کتاب خوده نو خدای نن سوال له سوال اوړان دي د دغه استلال رد کئ وتؤمنون بالكتاب كله وَمَنْ يُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ آتَاهُ ایمان صَادِقًا تَبِ الْكِتَابِ كُلِّهِ بِالْكُتُبِ كُلِّهَا پټول کتابونه دا انجیلونه مننه چې د حقو د يهودانو تورات هم مننه چې د حقو او تر مقدر راو باسي وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِكِتَابِكُمْ تاسو کتابی مننه کو تاسو کتابی نه مننه د غیرت نه مننه کتابی نه تورته وای خدای دې پټنا قصټ کولې کا تړو سړی ویې به نه سه الله تعالی زمون غیرت چیلج کړه چې تا اسلام خو یو طرف ته کاش انسانې کني نو سوتریخه در کېومسته کنيسته نه ته کی تابې مانی او هغه ته کی تابې نه مانیخه مونږ یو کتابیان منو هغه موږ کتابیان نه مانی مونږ د امریکای واره کتابیان منو هغه مسلماناتو کتابیان نه وي دا وی دا بنیاد پرستی دا بنیاد پرستی په کتاب میتابی باندې وي چې د غیرت قازاده چې طریقه در کې پیدا شي تاسو مړو سړي زمون نه وي ښورته وای شپګه ما سلسله سلسله توت تسلیات تسلا ورکې الله تعالی دوکسم دي یو تسلی له سونه پاکته او بل تسلیم مومنانو ته او ور کول شي دا تسلی په هغه موقع چې خود ومغالب شي په دغه فرد باندې او امکان لري شداخوزني ياس او قنوط تو رسي ياس من الله او قنوط من رحمت الله لا رسي دليني فإمكان لدي شداخوزني ورسي ياس آيات نمبر سلویخ اموك تو اتا دير شو كم دير سلویخ دي عذا سمسي پارا وَلَقَدَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَغَلْنَا لَهُ أَزْوَاجًا وَزُرِّيَّا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابُ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ بچی پیدا کېدل مشرکين مکه یې تنازل کړ چې دا جی به پیغمبر دې و دنو م کوي بچین پیدا کیږي خلک لکه نه او بزرګ کر ځنان روان دي نو نور ځنان هم خل او روان دي وی وي وی د فلانی بابا سپوږی او رنګ دا کار کوي نو مشرکين مکه اغه یې تنازل ور نبی له سلام الله السلام باندې چې دیم و دنو کوي بچین پیدا کیږي دا څنګه پیغمبر دې پیغمبر بايت چنه او کیوا دو او پیغمبر بایت چنیشی پیدا بچی نو اللہ تعالی ارادو که چوالا قدر سلنا رسولا من قبل کا قسم دے تاکی کی خبر دا لے گلیمون رسولان مخکستانا و جغلنا لهم ازواجا و زرریا اوار کری منگیتا ازواجا خضی و زرریتا او اولاد لیانه لا منافاتا بين نبوه وې نهبي ځ ه وظیت بین نبوه وون نهبي ځاعین وظیته نفااتشته چې یو سړ د پ غمبر وا کړي یو سړ پیداوي یو سرړ د ش خوله واده پیداي یو سړ د ش خو تفسیوي وا کي بچ پیدا واده دی هم کلی بچی دی هم پیدایی دا دی دوارو سمون افاد نشتا نا غی ورطه خجی داخو مومنر چه واده دی تک بچی دی تک نجی پیغمبری نمون در توالو چه موله دا غر دسروکا موجزه را توخیا دا غر را دسروکا موجزه را توخیا نا اللہ تعالی جواب ورکو چه وما کان دی وما كان لرسول ان دم مقدور پیغمبر وما رسول لرسول ندم مقدور پیغمبر ایا تی به آیاتون چې راتلو کې پیو معجزه باندې الا باذن الله مگر په زنده الله مقدور د پیغمبر نه دا چې دې معجزه راوړي مگر الا چې خدای او غوړي نه فادات خبرو کړه چې معجزه دا شی وه حبيبه پیغمبر تا نا دا شئ اقتصابی، لاتنا مسئلہ معلوم شوا، دا خیالی مسئلہ تی معلوم شوا، چه دا شئ وحبی دے پیغمبر تا، وحبی ندے، وحبی دے، دا شئ وحبی دے ہی برشوے دے، ندے امر اقتصابی، وما کان لرسول الاند مقدور دا پیغمبر چراتل کی موجزبان اللہ بیزن الله مگر پیزن الله اللہ تعالی کل لی اجلل دا هر نیٹے لے کل اجلن کتاب دا هر نیٹے دا پارا لکل دی دا هر نیٹے دا پارا لکل دی دا را اے لے کل شئین اجلن مکتوبون اس موجزہ بکر رازی دا خدای سر دیر پاری اونیٹے لکل دا ایم خلاؤ ما یشاو و یثبت ایم خلاؤ مخوکن اللہ تعالی ما آغش یشاو چ خوخی ویثبت ام حکم کوي هغه چې خوخي وي ويثبت ما يشاء وعنده ام الكتاب اسلكل معلوم شو چې امور ټول مکتوب اند الله دي امور ټول مکتوب اند الله دي لك حديث تعبيره جفل القلم بما ان طلاق جفل القلم بما ان طلاق خو بیا ده مکتوب دوه قسم یو کتابت د قضايا معلق او دویم وین کتابت د قضايا منجز دا کار بخامه خا کی کاسمان ز مکتراشی او کاسما کی اسمان تلرشی د عبد الغفار مولا اومړيږي خامه خا دا قضا منجز ده دا. دا قضا منجز او د دې لار کې شیرو کوټ دی چې عبد الغفار مولا په زنه شیخ عبد القادر جیلاني جوړ کی ان بیا به جوړ قضا ختم شدی ب مړيږي نه كامل پور بجوند دا قضا منجز ده او یو د قضا معلقه چې دا سبب پیدا شو نو دا مو سبب په مرتبه کی او کدا سبب پیدا شو نو بیا به دا بل جنې مرتبه کیندې ته وې قضاء معلقه د لې څوک روان دی ته او زه ته وې قضاء معلقه نيام خلا او ما یشا او ما هو کیلا تعالی ما هغه یشا او چې را دو شي الله تعالی من القضاء المعلقه د قظام حلقه ده زکه قظام نجو زم نمه خو کی او يثبت اصحاب الله تعالى ما شاو عندو پنځ د الله تعالى ام الكتاب اصل کتاب دي نه فادر د خبر وکړه چې کتابت دو د وزایتي یو پجی اچ کېو کی جنرال هډ کوارټر کی او یو د کمپني پر هډ افس کی نو دا مخور اږي د کمپني هډ افس کی زکه دلته شی نو دو کټګوري دي دوان اوغوي کظام معلقه او کظام منجزه او ارت الجنه لهد کوارتر ده الله تعالی سره امل کتاب ناگه کی قزاقانی طول منجزه دی معلقه نشتا هلته قزاقانی طول منجزه دی معلقه نشتا و عند امل کتاب و ان ما نري انك باذ الذي نعدهم او نتوفى انك اصغور خذي ولا اعتراض بچو ولا اعتراض اپ خپل زای پادشو مو جذرا وړه اپ خپل ځای پاتې شو چې کدا له پیغمبر مقدور دن دغه پیغمبر مقدور دن اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام یا الله اوس به حرامیان سره سوګو دا وغش شیطانان مخالفت میکی خدای وې عذاب ورکړه الله تعالی وې عذاب ورکړه نو بازګ کو فردا شو چې هغه ته عذاب ورکول د پیغمبر مطلوب وخه د پیغمبر مطلوب چې آزاد وي ته میرو شي رسول الله صلوات و سلام او الله عذاب پیرا پرانه نه نو خدای تسلی ورکي خدان خودم به چې نبي عليه صلوات و سلام ته عارف شي وو دا خودم به تسلی ورکي د زالې د خودم لپاره چې بل مرتبه د یا سو قنوت وي و اما نري الک ابا الذی نغذهم او نتوفیانک و اما او یا با اخیو تادا بعض الذي بازي هغه ځاب نه غېدوهم نو خوفون به چې موږ دې تخويف او نتو پاین نک او نتو پاین نک او نو میتن یا یا ملکو ملکتا قبل ايتيان العذاب مخته را تو د عذاب نه ولا کې لا تفكر او تفکر مکو ع عذاب دوی مقدر دي کستا جون کې رانه شي تدا او فاتنا بادو پیرزي فکر مکوو خوزن د زنه لریکا فاین ما البلاغو خبر ادا دا تابانه البلاغو او دعو البلاغو الدعو تابانه دعوته و علينا الحساب ومباني محاسبه دا نداء تسليم ورکا نبي عليه الصلاه والسلام سوره ال عمران تسلمو من تا آيات نمبر بلاع تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا سيما يتدي يوصل بنزرش استقول للمؤمنين علن يكفيكم أن يمدكم ربكم بسلاسة آلاف وخت کې چېي تامومنانو ته تا ال یکفی کوم آیا کافی بشي تاسو دپه داوم کوم وم کوم اود د ومیددو په ماه د امد کووم را ځي او په مانا د زیاده را ځي ال یفی کووم آیا کافی بشي تاسو دپاره انومید د کوم ان د کوم چې زیاتي کې تاسو الله بثلاثه الاف بارسال ثلاثه الاف وليغل دو دريو زورو من الملائكه دو فرشتونا منزلینا چرا کو ذکر شيبي بلا او بلا هاو ان تصبروا كتاسو استقامت في القتال مظاهره او كلا ان تصبروا مراد صبر مې استقامت في القتال دي بلا او ان تصبروا ان تستقیمو علا القتال کہ استقامت مو که قتال بانتا ازان مبچکو الجب دبست نه امو زان بچکو ویاتو کم د دفیده فیاتو کم پسرازی بتاسو تا ووپمانا دفیده فیاتو کم پسرازی بتاسو تا من فورهم حازا متسلن بزالکا من فورهم حازا متسلن بزالکا پس رازی بتازتا متسلن بزالکا متسل دی سرا یم دت کم زیاتی بکی تاسولا ربکم رفستاسو بخمسطی آلاف ان پپینزو ذرو فرشتو بانده مدا مومنانو تا خوزن آرسی رو چی منگا او مقابل کی لشکر مو ذرک ساندی خوزن آرسی نبالا ان تصبرو سرا اللہ تعالی ولا تسلیو اکرخا اووما سلسلہ سلسلہ سابقا دا سلسلہ دا دا ازالت الشبوحات دا شبوحات اور دا ازالا فدری طریقی بانکی قرآن کریم اول طریقہ ذکر دا قائد و باطلو او بیا پاغیبان الرد سورة التوبا. ذکر دا قائد و باطلو بیا پاغیبان الرد امکتو آیت نمبر دیرش وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرٌ ابْنُ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّسَارَا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهُ وقال اليهود يهود يانو عزير ابن الله حضرت عزير ابن الله زويد الله تعالى به فمتصرف مثله زويد الله تعالى کردارهم هغه چې کم کردار د خدای دی د خدای کردار د تصرف دی مېره کردار هم د تصرف دی ابن عباس څخه به دا ترجمه کړم ابن الله اذل بخوبه دې معنا قادر متصرف دي وقالت النصارى عيسى يانو المسيح ابن الله عيسى زيد الله طالعه دا دوا کې به تلوي الله ذکر کړې دا اوس دی دې ذالك قولهم بیافاهم دا د دوی د خلی خبره ده ذالك قولهم بیافاهم دا د دو دوی د دو دو خلی خبره ده قولون اختراعيون لا دليل لهم بذلك تردي خبری خبره معنا قول اختراعيون لا دليل لهم خبره نه بهانې دلیل دوه متهريقه د ازاله شبوحات شبوحات د موانيدين او بیا د غي جواب زالک قولهم بیا فواهم دا رد دي رد یو اندازي د جواب بل اندازي وانبینائی، ذکر دا قید باطلو، او رد پاکی دا او اس دین شبوحات دا او جواب د شبینا، سوره بقرآ آیت نمبر <تصفح> <تصفح> او وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وقال او اليهود او نصارا لن يدخل الجنه هرج بن داخل الجنه مگر ان كان يهودا اليهودي او سارا یا نصراني الا من كان او اون سارا د دې استثناء د وږي او دې کوي ورته چې دې سنا به الا من او يهودا اون سارا دا تقسيم به قالو फायदा کوي تقسیم به قالو ماناره تقسيم دا, ما دا, دا. چې وقالو يهوديان او نه په داخلي جنت ته الا من كان يهودا مگر اغه سوچ يهوديان بس او وقالو نصراوي لن يدخل الجنه الا من كان نصرى زي كهود غرد نصرى او د دخول جنت قايل ندي او نصرانيان غرد يهوديان د دخول جنت ملي قايل ښا نه استثناء الا من كان يهودا او نصارا به فایده کې تقسيم به قالو ښا فایده ني بل په دې آيات نن بر چه وقالت اليهود لیسة النصارا غلا شئئن يهودیان وی چه ندی نصرانیان غلا شئئن فیو دن معتب بیهی بانده غلا شئئن مانا غلا دینن معتب دن بیهی داشه دین چه داغی سمقان من نیچه پر دینن مانن نجنت ورسنن مانن زکا مونگا التقسیم پیدا کر وقالت اليهود وعلا شئئن ان انصاراوی یهود نبی په یو دین مгот تدبیهی باندې ورته قانون تقسیمې فائده کړ اسمونګورې چې شوبه ده مخالف په داغې جواب نو جواب لري دا ورپسې چې تلکا امانیو هم الته ویلو زالک قولم بیا فاهم او دلته وی چې تلکا امانیو هم دا دخول به جنت د له دې امنیته امانی دا جمد امنيا لکا ساتیر جمد استورا اکازیب جمد اقذوبا اغاجیب جمد اعجوبا اقاویل جمد اقولا امانی پا اعلال بانی جمد امنيا امنيا سلکه امنویا او ما یتمناه الرجل بیاکونو اختراعیه امنی یاره تمنا ده چې اسباب ولني خو اختراعی تور دي زنده او تمنا پیدا کری زبر پاکستان صدر کېګ زبر د پاکستان صدر دا امنی یاده زګا ذایریص اسباب نيشته ښا ذایریص اسباب نيشته کوله تو برهانکم تور تو واه تو برهانکم ایتو برهانکم برهان هو الدليل العقلي وشرعا هو الدليل النقلي او هو الدليل العقلي به شرقي معناه دا به علم الحكمت معناه دا, دا او لفظ برهان دا ماخوذ ده برهتن ا الف ن په کې او برهت په معنا د قطعې دي نو برهان معنا دليل قاطي او يا ماخوذ ده برهنننه نون بجهنه څخه لې مينل او, او برهان په معنا د بیان واضح نو برهان په معنا د دلیل بیان واضح او درې متهريقه شو bohat په زمند عقاید او باطلو کې وړاندې ذکر د عقاید او باطلو به بغیره دو د ذکر له شبي بیا د جوابو دا درې په زمند عقاید او باطلو کې بیان له شبي سور بنی اسرائي ایت نمبر یو کم پنزوس وقالو ایزا کننا غزاما و رفاتا ائنا لمبغوصون خلقا جدیدا وقالو و ایدا کافران ایزا کننا ایزا سفرنا چکلو گزمونگا غزواما اردکی و رفاتا ریزا ریزا رفات ریزا ریزا لمبغوصون آیا مونگا با جوندیکول شو خلقا جديده حياه ثانيه قديم جوند با جوندیکول شو قل كونوا حجاره اتور تويا كونوا حجاره او حديد قل توور تويا كونوا جور شيتاسو كان ياوسبنا يرتينم زياسخشي قل كونوا حجاره او حديد شيتاسو حجاره كاني كشيتاسو او حدیدا یا اسبنا او خلقا او نوغا آخرا او نوغا آخرا من الجمادات سولیبه حدید جماد حجاره حجارا او جماد سولیب ده جماد ده خلقا مانا او نوغا آخرا من الجمادات سولیبه کستاسو ماهیت بدلشو او جماداتو تکن ورشوی کانه بنه جورسی اوس پنه یال ده نه جورسی اوستا بلا خبره نی ختمه کړي خو چې دا ورته اوه چې ککانی شي که اوس پنه شي که بل جما ده سوليب ده نه جورسي نوستاخه لا خبر روان ده استاله خبره روا فصل یقولون من یعيدنا دې پدی مسک دربان اعتراض کوي بیا به وسو ګندې کړي چې کانی شو اوس پنه شو فصل یقولون من یعيدنا هنو دوی بوئی چه سوک با اعاده که زمونگا حیاتن من یعیدونا سوک با اعاده که زمونگا حیاتن قل تورتوائی اللذی اغا اللہ تعالی فتورکم خلقکم چه پیدا کری اتاسولا اول مررتن پلن بکرت بانی اللذی فتورکم اول مره سوره واقعا آیت نمبر غسلوی آقعا سوی مسی پر ووشتما وکانو ی قونه ظیت ناوهکونا توران وغضامن وکانو ی کوونه مستمر بدووي وکانو ی قونه ماضی استمرارري ده دا لې ی وخت خبره نهوه د روټین کارو پهغو چې خول کوله او هم دا خبره ب کوله وکانو ی قونه دا معلومه شوخه چې مشکې مکه وخت دا خبره نه و کړي په خو چې خبره به دا کوله خاج جوندي کوي دا به موږ اندی زکه سوچ چې ستاره میشن مخالفي سوچستا د میشن مخالفي نو به هغه خبره کوي درته چې کومه خبره ډیر نوې تحقیق چې کومه خبره ډیر نوې تحقیق وایي دا غینه انکار انسانی ذهن ته زر پرېوږي او هغه اقرار او تفصيل وایي دا غینه انکار انساني ذهن ته زر پرېوږي او دا هغه اقرار یو له تفصيل وایي دا, دا مخالفت طبيعت ته صحيشو نو مخالف طبيعت لکه اوس دا فاندامنتاليزم دا خبره د جدید تاله نیافتہ تپکیز تا همته زړ پریودی اوس دا فاندامنتاليزم یو لوی تحقیق دی صحیح شو اوس توایز د خدای پزما کا د خدای نظام اسلام به عمل کړو اسلام به نو مخالف د دې فکر خبر باندې نومبه دا خبر کوي دا خو جی بنیاد پرستۍ دا بنیاد پرستۍ خل لا قوتون یورپ پورته شو اوس خل یو ځل قسم چې ناشتي قالو زين که زه خپل، بوز دا غي زين ته خو دې خبر زره پروچوکه، خبر وانتزر پروچوکه چې بنیاد پرستی اخو باید ساين 4 ته کا، دا غي مخالفه، ا بنیاد پرستی ا د انسان د خوریا او د ازادي خلافه، تاسو بیا پنځه لاسو کال به اغه نظام راولې، سې شو خبرم زين کې راکنو، بس نو چې کوم زائد اربانیدین مخالف اعتراض کوون غوانی د خبره بکیلر ته، نو زده خل او زين خل ته دیر زړپې او بنیاد پرست سره نو دې باندې خو به ولول تا کړی کې چې ته به دا ثابتې چې اسلام بنیاد پرست نه دي او مونږ بنیاد پرستای باندې لعنت لې غوښات اسلام بنیاد پرست نه بلکې د بنیاد پرستای ضد دی د دې بنیاد پرستای خاتمه کوي نو زه خو ولول تفصیل خو لري ناس به ورته اته به ورته چې د بنیاد پرستایو historical background دی تاریخی پس منظر دی چې توغړانه به سبق کې را شيخه historical background دی تاریخی پس منظر دی چې بنیاد پرستی د مغرب استقلال کې عبارت و در صحیح شو خبرم زين کړه نو بس وکانو یقولون الله تعالی تعبیر په مازی استعماري ځکوکو چې پیغمبر خلاب د دوی بل خبره په دویم موډه بڑون byteArray خانم ب بیا ځوان کیه اونۍ اوس خالي زين ته خبره ډیر زره اپروچ کړي خدیجه مون بیا ځوان کیږي زمونږی کو خړو کو تر واپس را نلې صحیح شو بابا مورانه دې ډیره موده شو چه مرسوه ده جوانده نکا نو ده خالی و زین خلق و زین ده خبر زر او رسی ده غسنبی اس الاسلام و بیاد آگی تفصیل شروع که خواه شا بارتو خواه که خودو چا بنا که خودو وکانو یقولو وکانو یقولونا و دو استمرارا بیوی اعظامتنا چه کلمونگا ملو شوکننا ترابا اشو مونگا خوری و عظاما ادو کی ایننا لما بغوصونا ایا بیابا جواندی او اابا اون الاول او اياب لنران زمونګړو بني اغه بون جون دي کول شي داغه شيطان ته غا زمونګپلار نه اخو دي دنه شو رانهل بیره مودوشو مونږه په انتظار کو او اابا اون الاول لنران بون جون دي کول شي نه بیره سلام ورته او به کوم دی راخونل زمونږ تړي له مودوشو ته انتظار دي خو بابا مو د قبر نه بیا واپس را نه غي اوس د خالو زین سړي زین ته بزرده ارشددا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند جو اندی کولو به بایات ته زمونږه د ټکان ژوندیشو ته رس بې بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان شروع کړ تفصیل به قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات يوم معلوم ثم انکم ایها الضالون المكذبون لا من شجر من زقوم فمالئون من البطون الى اخره تاس به وي ورته سوره یاسین ایت نمبر ریسیم شنگا پارا دو اجتماع درو اجتماع آخر که بلکول وَزَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَيُحِ الْعِزَامَ وَهِيَ رَمِيم وَزَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَزَرَبَ لَنَا او بیانې موږ د پارا مثال هیرکلې د اولين پیدائش بل واس ابن وائل کافرو نبی السلام سلام تعالی یو زول اډو کې چرتن راغستو د ډډې رمو د خورو کې پروت پیغمبر علی سلام ته وي خدای اومړي بیا جون دی کای او ته او نداه اډو کې را وسته د اډمړو زناور اډو کې ندا ژه ګوتو کې ولېجو جو کې راغو ابو شکول کې اګویا طالبانو تووي څونټانو ته وی وی خدای ته आवाज کوي خدای ارس ور کوي ورته چې را کوي ګیلاسو نو چا برابر نه وړي او چې را زه موجود یم نه ده تاسو نو دا یو سطحې او سرفیس قسم اعتراض واث ابن وائل نبی رسول الله باندې وکړ دې دغه دې ما مې دک سول به جوندي کوي څنګه به جوندي کوي هغه خو ورو سره خوره شو نو الله بیان وکړه چه ولم یر الانسانو اننا خلقناو من نطفتل آیا نگوری دا انسان چې منگ دے پیدا کڑی من نطفتل د یو ساس کې ګنده بونا فیضاو و خسیم مبین نو نا گانا دے خسیم مبین دیر جگڑاو و خسیم مبین دے پا مسلماتو کم جگڑی کئی خواد فیضاو و خسیم مبین قسیم ورتونی موبی ورتوی زکرې مسلماتو کې جګړه کوي فیضا او قسیم موبی به مسلماتو کې جګړه کوي او څنګه کوي وضرب لنا مثلا مسلم، مسلماتو کې جګړه کوي وضرب لنا مثلا اوس تاسو قرآن څه خوندم د کوي کس کې ایمان مونږ ته ځکه کېږي نو به بس کوو ها اوس قرآن خو باید چې ایمان راځه تازه شي او چې دې انداز باندې تدبیق کو شنو اعلی ایمان تازه کیږي دا ست تدبیق وشي د شらせ قانون ویکنه حجت الله البالغه کی چې دې سلسلې د بصیرت مالک شي ښه سلسلې د بصیر مخبر صادق خبر ورکړي د پیقیدي تروم تاسو ته حجت الله کی تیر شي مخبر صادق ا خبر ورکړي د پیقیدي صحیح شو خواجه راز درباشه ته مؤید شي نو بصیرت نور هم تجربه شاته مؤید شي نو اس په ډېر خبرو وجدا قران په دې انداز باندې اولګینو بصیرت نور ځات شي چې سړی قیده مضبوطه شي وزر بلانا مثلا ونسي خلقا بيانې دې مونږه لپاره مثال ونسي خلقا هېر کړې د خلق او ابتداري خلقت فل چې څنګه پیدا شو قال دا قال بیان د مسل دي قال مې حلزاما شور بجوند کې وريمون رميمون معنا فوتاتون فوتاتون تور وَيَرَى ميمون فَتَاتُن طَرَاب رَزَزَ زَ خَوْرَ شِوِدي قُلْتُ وَارْتَوَى يُحِي هَلَّذِي جوَندَ كَيْبَدِ اغا الله تعالى انشَأَهَا اوجَدَهَا چې ايجاد د دې دی کړې د اوله مرته پړوم به کرتبانې اوله مره وهو بكل خلق عليم او د الله تعالى بكل خلق په هر قسم پېداويش باندې سواء كان انشاءا او اعادا باورتهولیکایخه به کل خلقین زکوویت چې دې صرف په انشاء قادر نه دی چې ایجاد کړي دې په اعاده هم قادر دی ان او هو به کل خلق دې په هر خلق باندې من الانشاء والاعاده یا سواء كان انشاءا او اعادا غلي غليم مااهرن قادرون ماهر قادر دي بل بحث دا احمل مواحس تے باز دے اختلاف الاقوال فی مزامین القرآن دا قرآن مزامین سو دی دیکھر دا صلف و, و دي او دا شے دا احمل مواحس تے اقوال گن دی دلتا منگ پیو پین زوبان اتفاق قل. او دغه اعتبار سره د ٹول قرآن خلاس بی سورہ الفاتحہ دا مزامین پی اعتبار حضرت <الشاعت> شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے کہ قران کریم کی بینزو علوم بھی علوم القران یا مدانیوں وغیرہ ان ولی اللہ رحمه الله بینزو بھی غیر غلطاں امورہ حکم نہ حکم وضعی نہیں حکم شرعی نہیں حکم وضعی حکم شرعی او تعریف ده حکم شرعی تاس تلویه کی ویلده چا تیاد ده خطاب اللہ تعالی المتعلق بی افعال المکلفین اقتضاءن او تخیرن یا بالابتضاء و تخیر او امام رازی اول سرع او قید مزید لگئی اقتضاءن او تخیرن او ندبن اقتضاءن او تخیرن او ندبن دا ده حکم تعریف ده, ده. بیادا حکم مامور بحی بای یو منحیان ہو بای دو منحیان ہو بای دو تخیری بای دری کمامور بحی بی بیابا یا واجب یا و کو واجب بیابا دو کشم بی یا او یا و دواجب یو دا المقسم ده بلزا القسم ده خواه، او دواجب دا, دا تقسيم ده تقولی که عند الحنفیه، واما الجمهور فلا فرقونا بين الفرض والواجب، جمهور دا فرق لکی، شافی احمد ابن حنبل، امام مالک، آل الزواهر، اید دا فرقونا بس آت مطلق واجب وی خواه، فرد تم واجب وی واجب تم واجب او تا سنت بی، نو یا با مؤکد بی، یا با زرموکه تمندو وای مستحب او من هی انو یا بحرام وی یا مکرو وی او دا سینو ټول کې او دا فرق هو عند الامام ابي حنيفه ذکر جمهور قنصبان به مکرو کې دا فرق نشته هغه تنذی او تحریم فرق نه بس وی مکرو دی او هر چه تخیری ده فر و مباح نصوص اقسام طول ده شو فال حاصله ان الاحکام فرض واجب سنت مستحب حرام مکروه تحریمی مکروه تنزیهی او مباح اتقس مشو, أتقس مشو. او دع احکام هذیک احکام پای عبادات کی بوی پای عبادت فرض ده دا واجب دی دا سنت دی دا طریق حرامه ده دا مکروه ده الاخری دا مباحه ده په عبادتو کې بوموي په منزل کې بوموي او په سیاستي مدني کې بوموي ښاري معاملاتو کې د بيع دا طریقه جائز ده د بيع دا طریقه دا حرامه ده د بيع دا طریقه دا مکروه ده د بيع انداز دا مباحه حضر شاہ سے برحمت اللہ آرے اغد انسان مکلف جون دریو شعبور تقسیم ای تازیب الاخلاق شخصی زندگی تدبیر منزل خاندانی زندگی او سیاست مدنی شہری زندگی دوی مئلم علم المخاسمہ مخاسمہ مغل مغاند او معاند ور سره قوسین وکولې قرآن ته دویم هلنه مخاصمه وال چې معاند او مخالف سره خصومت کې قرآن کریم باندې او اساسا هي ما فرق الاربعه بنیادی طور د سلور او فرقوس راځه مخاصمه کوي الیهود والنصارى والمشرکین والمنافقین هر نور فرق دي هغه په اعتبار د منبع اولا پیغمبر صلی الله علیه الله علیه و سلم منسلیپ میچرته او درې مائلم اغه ګو تذکر حوادث د زمانه ذکر کئ قومیلود سرمی دعو کل قومیعات سرمی دعو کل فرغان سرمی دعو کل قارون مدین جام تورسو دا غلم التذکیر با ایام او پنزم غلم التذکیر بما بعد الموت گرم ما گئی با مات برازی ولتن دود نفسم ما قد لمت لغت واتقو یو من ترجعونا فی الاللہ خدا افزای پدای تذکیر و ارکای فم ای اعمال مستقال زررت و ميا عمل مسقال ذره شر يرد او د شانس په دې تقسيم د دې زمينو په اعتبار ټول قران کریم د سوره الفاتحه کې مندرج دي هر چې اله ملوحکام نو دا درج ده ويا كنابود ويا کنستعين کې زکا مولانا بول کلام آزاد رحم الله علی کی چې بعده آقای بھارت دي بده چې په جمله شوبهای ژوندګي کې ستا عمل د موافق د تعلیمات او قران او سنت وي یا کنابود ستا عمل د موافق د تعلیمات او قران سنت وي دې د عبارت چای چاغه شوبه د ژوندګي د عبادت شوبوي د تجارت شوبوي د زراعت شوبوي د عدالت شوبوي د سیاست شوبوي قومی ژوندګي وي بین الاقوامی ژوندګي وي خاندانی ژوندوي شہری زندگی وی بیتول کستا عمل چې موافق د قران او سنت وي دې ته شي او عبادت نو علم الاحکام دا په اياکنا نابدو کې داخل هرڅه علم المخاصمه نو موږ او وی چې اساسي طور مخاصمه کېږي سلور او فرق سره خو نور فرق دام قران کریم فارغی نص بلرطن اووی خلاف لګیا دی لکه مجوسیان تقدريا دهریا معتله جهمیه جبریا قائلین د قدم د عالم ټول فرقه زوال لذایغدی سوره فاتحه کې تردید د ټولو موجود ده لکه تردید د دا دهریو دا داریا دا فرقه ده دا چې نسبت د قیام د عالم او د انقلابات د عالم کې دهر تا جدید اصطلاح ورته ای ایتیست یا ایتھیزم ایتیست یا ایتیزم دوی نسبت کئی دا عالم د قیام او د عالم دا حوادثو دوی ویچی مختلف جماداتو کی کیمیائی عمل شروع د دغی کیمیائی عمل پس منظر کې یو جوانده سیل پیدا شو سیل ورد دیوئی خلیه خلیه نا خلیا خامو جمع سر یو جوانده خلیه پیدا شو او آغی جوانده خلیه چرته ده نباسه کلوا واسته او چرته ده حیوان شکلوا واسته او په هغه حیوان کې مرتقین اوغه هغه د انسان په نامو پیژند شيخه دا عجيبه ده قرزامند مې ده ده هر یو د دې ردوش په جمله لله الحمد لله ځکه لفظ الله عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه غن النقص والزوال او دغه فاتحه کې ذکر د عالم و تن اوس په ذکر د عالم مراد تن اوس په غالب اوس په غالب د الله تعالی د خالقیت نو الحمد لله ما انا الحمد للخالق الحمد للخالق حمد د خالق د پاره دې لکل كل فرعون موسی زموږه مانه کو سو فرعون نشته موسی جان خوبه ډیر خو فرعون پنه مسوک نشته لکل فرغون موسیٰ مانا فرغون غلم دی مرات تنا وصف غالب دی فرغون موجود دی باطل پرست فرغون مانا مبتل و موسیٰ علم دی مرات تنا وصف غالب دی موسیٰ علیہ سلام مراد حق پرست نو دی وجیلتا منترجمه که لکل فرغون موسیٰ مانا لکل مبتل محقون نو مجان ومشان شده هر باطل پرست دی مقابلی دی پارا اللہ حق پرست را ره ها کار راه ہے ازل سے تائم روز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بو لحبی اللہ من خبر شیر کے دا تصور ورکر ہے چستے زکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بو لحبی ازلنا دا, دا خبر دا روانا دا چراغِ مصطفوی او دا شرارِ د لحبی دا دی یو برسر مقابلی خواہ او وجہ دارا چې کائنات یا عالم دا مجموعہ تول ازداد او هر زدو په خپل بقاله لپاره محتاج زه دې اخرته خپل بقاله لپاره محتاج زه دې اخرته او مدغه ود ده چې ابي هرصه رسلام فرمایل نبي عليه الصلاه او فرمایل چې لا تقوم الساعه الا على شرار الناس قیامت کیه میږي او شرار الناس به قیامت یعنی خيار به ټول دنیا نه ختمي نو چې خیار ټول دنیا ختم یو زد به ختمي دا خپل زد بزانتا را بقا سارا نشی ورکولے خواه ای بیا باقیلی شپازی که اندر قیمت را تلل اپا کیمیائی فلسفہ ثابت تی خواه تدالی کنن تغمات اگوره ہاں کم زائلی کلی نشکات کی او تردید دمجوسیعو چانتا چه سنویعو وی سیسرا احراقی موجود دی اسم زیدیعو ایور دالتا ای یزیدیع موسل طرف تا موجود دی یزیدیع ما هو تؤمن انت مسيحي ولا والله مسلم يزيدي مسلم يزيدي نمايجني يزيد ابن معاويه تبزان منسوب كاين لشيء بين نماتن بيات تفسيرته بوسه اجني يزيد ذا زمونغا مقتداو بير او يمونغا نعتقد الهه اله الخير واله الشر يود الخير خديره منبل الشر خديره تسخالي كييريدي احرمنا و يزدان شرقائد کې موليدي اهرمن او یزدان یا رحمان او شیطان رحمان او شیطان یا اهرمنا او یزدان یو خالق الخير او بل خالق الشر نو رب العالمین د مجوسیه تریدوشو چې د ټولو کائنات او خالق سر په یوه د ندی دعا دارانګي ترید د نصارا او شپ ایاکنا بوذو کې زکه چې دوی په عبادت او په استغانات دعالو کې نص علی سلام و مورد د شریک مع الله او تردید د قدریه پر پرب العالمین کی زقدر قدریو مزب داده چې انسان د خپل افعال او اعمال او په خپل خالق دی حالانکه اصلي عقیده دا چې الله خلق کوم او ما تعملو تاسو تاسو اعمال الله پیدا کړی او تردید جهمی او د معتله د دې د دعاوو څپړم بودره اتونو باندې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ذکر ا د دعاول ذات او منکر د صفات دی خو بزرګ ویلی څنګه چې د موقر د ذات او منکر د صفات دی نو الله تعالی صفات بیان کول رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې ذات دې صفات ولهم موجوده او تردید د جبریو دا په لفظ د الله او شو زکه دا, دا جبريه زد دقدريه وي دوه انسان مجبور ماز غنيه تقدير په موږ وړاندي یو افراط کې دي او بل تفرید کې دي جبريه او یو په افراد کې دي او بل په تفرید کې دي او حق مسلک د رينه د لارې کې میاشک پاتره یو ورتلار رسېدل نه وي او بل په ورپورو ته راځي یو ورتلار رسېدل نه وي او بل ورپورې وځره او مثال حضرت علي رضي الله تعالى یو سړی ورته راغی نا حضرت علي رضي الله تعالى عنه ته ووی ویجين سام خالق د خپل ټولو افعال دی او قادر دی په ټولو لرص کومجبور مآز دی حضرت علي رضي الله تعالى عنه ورته ہو وودریګا ها وودریدو وی یو وخت اوچتاک ناغه یو وخت اوچتاک لا ودا ملګو دو مور په څیر راغوې دوه منوځتي دوه منوځه ولاته دی الله تعالی ته چې مفهم ما زې خبر باندې پوښوم زه په خبره پوښوم چې اې انسان د جبر اختیار په دې مس کې روان دی انسان د جبر اختیار په دا مس کې روان دی صحه ده پرې الله اختیار ور کړی دی یا دا غې حد مجبور کړی دی په یو خپاو چې ټول هره اختیارو خود به مخ په وچه ټول کې او تردید دا قائلین و دا قدم دا عالم چه العالم قدیمون لینو مستغمن عن المؤثر وکل ما یکونو کذالک فهو قدیم نو دا غیر دموشو پرب العالمین بانے او سنگوشو چه اللہ رب د نو ماسو اللہ مربوب دے او مربوب بی شیح حادث نو شیح قدیم ہر چه علم التذکیر بی آلائ اللہ دے نو دا ذکر دے پانغم تا علیہم او هر چې علم التذکر به ایام اللاده دا ذکر دے په غیر المغضوب علیہم ولضالین کې او هر چې علم التذکر به موعد الموت ده نو دا ذکر د دلالتن په مالکیت او مدین کې او دویم کول دا خو شو شاصی د کول په حوالہه موږ قران را درس کوو پورا الفاتحه کې دوم کول داده دا امام غزالیو مغانی القرآن یا علوم القرآن امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ او قرآن کی سنور علوم یو علم اصول او دوم علم نحکہ او دریم علم قصص او سنور دا بیا سنور کې التوحید پرون کې ورشو ادریس القرآن او المعاد یا الباس بعد الموت پیارا ایم التوحید دادره کسما ده توحید الزاد توحید السفات و توحید التصرفات لطلع زاد کی ایتیو ده کی ایتیو ده کی ایتیو او هر چه علم الاحکام ده ناو شانسی بولا کتیر شو اوز ربی اولی کیسا هل تمتقسیم که ده احکام فرز واجب سنت مستحبتا ندار تولی کی مهمه مهمه بیا دی باندې توفیق وو کریم بنیادی طور کتاب د د شریعت د دین ماخوذ او مستنبت ده, ده, ده او قران د شریعت کتاب نه ده قران د شریعت کتاب نه ده د دین کتاب لري د شریعت کتاب هدايا ده نه نه پیوړه په اړه او د شریعت کتاب مغربي ابن قدامه ده ده خنابي لاو او ده شریت کتاب مودوونه ده ده مالکیان ده بار او ده شریت کتاب نهیط المحتاج در مالي ده ده شوافهو ده بار او ده شریت کتاب ده سكه شریت عن قناسته ترجمات کهی قلیفاید لاز قلیفاید الاحکام المنضابطه الاحکام المنضابطه المنضابطه هل قرآن كريم قرآن كريم او ما خصد شريرك ده وجهنا فقهاء وي اما بعد فإن اصول الشرق اربعات كتاب الله و الرسول و اجمع الامة والقياس نا اصول شرق ورده ويخان كتاب تا وي. كتاب الله تسو وي أصل وي. كتاب الشرق ورده اصل کتابو شریعت نه دا په مجازن کېږي خو اته یو په شریعت کتابو نه کافر نه کوي دا علمی تحقیق پخاله کوم خبره کوي کتاب کتاب الله دا د دین کتاب دی د شریعت دی د شریعت لپاره ماخذ دی شریعت ته مستنبد کی شریعت ته مستنبد کی نو دا چې ورته کې چې اوبږي د یوه عبارت ته کوم د صحیح رساله او المعاد باش بعد الموت ادم علی السلام نه راوال رسول الله علی السلام پوری ټول انبیا دین داري یو دین یو ادم علی السلام وی خدای یو دے. نو علی السلام سیدریس او نو علی السلام به رسالت ترته دعوت ورکو نو علی السلام نفرت په دا کو رسالت نا. او موسى عليه السلام مرق نفس جوانشتا نبي عليه السلام سوى جدائي قبل قوله دي وجهنا حضر الشاسي خجت الله البالغة, خجت البالغة حضر الشاسي برحمة الله عليه باب مناخد كتوفيقه سناغبه موهي ذكرنا فتوفيق بانه موقوف تکن أن أصل الدين واحد والشرائع مختلفة شاسي بعنوان كليل باب أن أصل الدين واحد والشرائع مختلفتون. اصلي دین د ټول انبیاء یو ده مصدق ل ما بین هغې پرونه مو ویل چې په اصول د دینته د قرآن مزامینه غره کوم سره تورات توحید تورات وی توحید قرآن رسالت انجیل وی رسالت دی وی باس باس د مزبور وی دی نو ان دین واحد او شریعه مختلفه اصلي دین یو ده شریعتونه خپل ناس کې مختلف دي موسی علیه السلام شریعت او موسی یې حکمونه د اال سلام شریت ک بیاغ بل حکو د اسلام شریت ک او خبره حکو بیا او اسلام شریتغ بل ح او اسممون قسم الشر بل او در الاحص او ماحسان. علم الفقه علم لا علم الإحسان كما في الحديث قال أخبرني عن الإحسان كان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك خبر حديث جبريل كي تأتي سكى المشكات ويليد أغطى هم تيري دا خ... مسلم ويليد مسلم, مسلم, مسلم قبض يوشل الطرق هذا حديثنا في القرآن وبي قال حدثنا حا حدثنا وَبِيْقَالَ حَدَّسَنَا حَاوَ أَخْبَلَنَا صحيح مختلف طرق سرين اقل كرين تاتياد دیکن مسلم جاوه نداع علم الاحسان دع غزا اينا معفوز بي بياداع الفقه بذيئت وشعبه وصول الفقه تلويم و سلام او فروغ الفقه هدافة القدير هدافة القدير وغيره ده دا الفقه داب ده مولای قصمی دو اصول الفقه به فروع الفقه د دې وښه مې ویله دا یاد ذکریت اوسب اسلام راوړي را دا چې نو راوړي ا اوس موږ سم مهرب پر قصمه کوو انما در فائزه له انما درځلونه مهرب پر کوو ان له ثواب د بارکادو بالکل ثواب د بارکادو ثواب امر ثانوي دی موږ دا فکر ولزستان پیدا شي چې دا خبره امه توروس دغه د مونږ په کمانډرنۍ له جوړوسه وکاله 250 د خدمت د دین د دین خدمت 250 وکاله څنګه کړه چې د جمعه د جمعه شه 250 کالان به د خدمت کړي جمعه توله پیسې ورکوړي جمعه توله به پیسې ورڅاریتور باندې خدمت بلای دې نموده انګلې دانو کول له کوم زمې نه چې دغه نظام ده دغه نظام نه او شخصي جوان سره تعلق سازيسته د خوایې مس کې ماماده نور ته د خوایل خپل مامالینن بار راوږي نو بیا که په خرصوري او په خرصوري هلته به خپل مفاد تر ګوري پخ هلته به پرو مفاد تر ګوري نو دامون الفقه دا منقسم سو شوبو ته او شوبو ته یوا المره عباره عن اودين المناكحات دا غناده ودا طلاق ده ودا نکاح ده ودا فاسد ده ودا مناقض ده وده المناكحات دا به مشابهت اودين المعاملات دا بيع ودا ده درهم ده قال ده بيع على توليده بيع مرابحه دا مزارعه دا مضاربه دا لار شرکت وجوده را شرکت الصنایع دا معاملات او ثلورم قال احکام سلطانی چې د مناکحات کوم د تعلق پیدا لري جگړه پیدا کی خامخه طبیعت د انسان ده ده او سره زاند په اړه خیر غواړي وای بلکې په خیر ده معاملات ته کوم جگړه پیدا کی خامخه د بیره پاره او سپریم تعالی ټی په کار چې پرې ټول مسلط کیږي و دکاندارانو مسلط وي و مزارعینو مسلط وي و امامانو مسلط وي و مقتديانو مسلط وي او استادانو مسلط وي او شاګردانو مسلط وي پر رب الارض مسلط وي و مزارع مسلط وي و موجر مسلط وي و مستاجر مسلط وي پر اهنه تسلط وي و مرتهنه تسلط وي و بایع تسلط وي او شفیق تسلط وي او مشتري تسلط وي دا شیوسو پرېم اتات دي يو قوات دي تولو سرده پاسه الاحكام السلطانية ايه؟ تصور الدولة والرئاسة تصور الدولة والرئاسة ستير ترئاسة لكن لك المتنبوي لا يتركوا الناس فوزاء لا سرعة لهم المتنبوي شهر والدولي هذا ان شاء الله كتوفيط ملسيب شو حجة الله مصميس مرهوه بيابا بس لکه چاشنی دا یو فن دی لا یترك الناس فوضا ضوا سره لا سرات له ولا سرات اذا جو حالهم صادو حلك مهمل نشبره خو دې چې دا غي په ساده مشرای تصور ني کوم مهمل پرې خو انسان د زناورتو ذات لري کله دا سی به مشره پرې وړانده زناورتو ذات لري لکه لخونو بيوبل پلته مرګ نه لا یترك الناس فوضا لا سرات له څلاري لپاره سادهت نه مشران نه خلک دا څه شي پری خونې ولا خراته ایزا جو حالهم صادو هم دا په مشران نه دیونه تصور به مشړای له جره خرځه من درباره مسلط یو صحې شوکه متنبید دین خصیا زي تصور ورګلې چې انسانان بیریاسته او به حکومت نه شي پری خوده او چې جاهلان که په حکومت نه دا د دې د اصله کې به حکومت بیریاسته شي په هیڅو لا سره بخوا، یو ترقد انسانان ته لشي نه وی انسان د لپاره د انسان لپاره د ریاست او د حکومت د دې قایمول د دې ازره نشته خو دې ازره نشته دا هغه جمله دا و چې let him do and die let him do and die موندای له جات ورکه چې سکه نه ده کوي اجی به امريږي مړ شي آزادې پرېدل کده وا اونه ته بوزنا زنګل کې ک نو مونږ اړین تعبیر کو په الفوضوی یا باندې دواسر الفوضوی او کو توفیق نصیب شه ان شاء الله په تمنونم په حوالہ به تاسو ذکر کوم چې لدی د فوضویت سره روانه ت تمنونم په اساس په تاسو ذکر نو دنیا نه ختم کو نه دي ختم دي ختم دي او نه چانه کی عملی دی فکوریا کی عملی دی په ویتنام کی عملی دی په کیوبا کی عملی ده کټوله نو دیو فلسفه پی په دی باندې حکومت پورې او ژوند دی کمنیسم د فلسفه او د فن په اعتبار دی تب تر ته مت پورې ژوند دی ته کومه تصویر په موجود وي ا په یو د خدمت بیا به تر په جهان می اعلی دیمه صورتي خورشید جیتے دی در ډوبه او در نکله او در ډوبه در نکله در ډوبه او در نکله او در ډوبه او کتاب توري پړي چې مونږه کمونیسم مملېکاو یو زمانہ مونږ باندې دارا شي چېرکمونزم نوکه کپټیزم ته ورس، فاکم کپټیزم چې لا روان دی طرف ته، هغه وېدا یو او کې پروډوسم والا، کمونزم طرف تر از، ما په انانه توې ما تاسو ښه ورکه دنیا له، الکه افغانانو غفنه کم اے اے نو مال د کوم نه هنګ وژدهانه چې دغه مخلوق یا تخته دل او بیا د هغه په حل تور بري وته. دیوژن امامین کله خپلتی سینډی رحمت الله علی د راجیب خبره کړو چې کله موږ واپس راغې نوري راجیب خبره کړو خدا کې دې کمونیست لا بي سي تعلقات بڑھایي. چا سره تعلقات جوړ کړي کمونیستانو سره نو بزوز ماغه نه خوشبوله اته د ما عمر سره زکه موږ بیا روانې بوند زګی څوک سيتي الارجیک وکړه نه غوږی اړواز جمله ته نه کوی چې دی ورپسې روسته شوی او څېاو سره داغه زين جوړ دي چې کدا سونه په ځینچا دعا وکړند کافر بیی دیغه کافر دی ایمان ایمان mane ختاله او پل سره داغه زين جوړ دغه چې سونه په ځین دعا یې پرې کوله به کافر بیی دیغه صحیح وا او ایمان یې ختاله اوس چې کله د دعا په باب باندې ته لوی کې نو کده اووی صوره بول چې د دوه دی ده, ده, ده. نو دا په دې استمایه اتمانه د نبی رسول الله و سلام ثابت نه ده نبی رسول الله و سلام ثابت نه ده نو ساکن مثبتین د دوه چی وابیدې او خلکو دې چې دې وابیدې او کله بل غالي به موږ خبره بل غاله وکړه چې هر چی دعا ده نو دا مامور به په شریعه ده او هر څه چې معمور به په شریعه دا حسن ملي ذاته یې او کلی وی حسن دغه نه دعا داتې نصیحه حسن ولاد خپل داتې نه کفر ته ورکه المداه کته له غروان ده طنجاب ته ورکل ځا کوم خاطر سي شو نو د څومره طالبان چې راغلي انده کیچلي میځوي چې کوم پوخ وروړل ده د الف ځان سره کېږي بیا واپس اخلي کوي چې کله زئی واپس نو بیا به یو فرصت لای یا مهنات لای په ان الله چې په دې چيله زین جوړي تاسو به چې تګې په لایي ورو کې دا کیټلې راځه په هیږي موږ کمزان سره پوخره وړو صحیح شوکه نو دلته به دا شي او فراخ زين بنا شي او فراخ زين بنا شي ان شاء او به وتا ته وو چې اوس په سلام پتا ما صفا، و دغه ما کړه چې کوم شی بالکل ترانسپیرنت کاریه سره وایلا صاف په شپات ستاسو په ابيری کوم شي ګر دخلواله کوي اپ پیری بلک الله چرای به بابا صفاشي کوي بلک الله راجي به با فرشي پتویم زل به صفاش زکه یو دل چان یو شی نوې دیم در سره چان تور وځي صحیح شو نو چې چان بهتري چان دی نو په یو کلباني اټور سره چان کی او صفاج یې راتراوالي او جاء اره ګلبر څوې له ځاتې بلبر څوې نو په کې زګن کته یو سو. څګن کتوځه دا موږ ورته کال لا بیا را دا څوې بلګراتنګو را څوې بلګ راتنګو چې داسې صفاش بیا بس خبرو خو مزاین کې ده نو له حقا ورځه دا چې کوم ټو د دوه دونه وایې وکه دې ویې چې پاکستان اړوند مسلمانانو وته دي په چا کېو فراډ رته دنه پچې کا نه الله او یان بل شو دا ایدا د المرافعات اوس ریاست خو ماس ریاست نه چې روڑا قراقه بناستی حکومت د روڑا قراقه لپاره عايشه لپاره مونږ نه ده جوړ کړي ریاست د مونږ عايشه بدماشه لپاره خونې جوړ کړي پاکستان مونږ بدماشه لپاره خونې جوړ کړي دغه لپاره چې د یو مرافعاتې نظام وي سڀيک مرافعات معنی عدالتي نظام وي المرافعات یا قوسینا که ورطولی که ادب و تاسو هدایی که بیلده وزداتور پا دی فتح دی فتح دی ارس اشتیقو منتشر پراتری زادی دشیوی نیبی فا دا مونگی بس طرف لیکی سنه وشی نیشتا وانه هدایه که انزباد طرف المرافعات یعنی ادب و القازی اولا قازیان بس لناشتی تیبال تخلیق رای که اللعبا یادی خلق بجنایتونه که الجنای دا بلا شعبه دا دا درست خجت الله کیون دا جاشنیر آروان رخا چه دا ریاست تصور ولی زروری ده هل جنایا شو اوس ریاست مستحکم شو دیش پاگو شو دوسرا ریاست مستحکم شو دنیا کی یو ریاست خو نده دوسر ریاستو نده دنیا کی یو ریاست نده دوسر ریاستو نده او هر ریاست اغا بین الاقوامی دنیا سر تعلق ساتی هر ریاست فاکستان کا تعلقات کٹ کی ل داغه متالهکات کټګلنی غریب ژوند به پات کې نشي هه می بیا باندې اقتصادي انبار غوډه غریبانه د لګي نموري د ماشومانو دوايان نشته پکې چې انساني دنیا کې انسانان په یو بل باندې پېږل باید کوي پاکستان پا انس... د تا جوسويل تاټررسٹ تا ګرځوند دا شادګر دی ګرځوند دا شادګر سمانه دا, دا ضرورت او دبې له کوي راکښان بس اقتصادی انبار غوډه به یو طرف نه زمونږ کو بوت او زمونږ سمندرونه زنون کو بود از زنون کو سمندارو کی با دا فرانس دا برطانیه او دا امریکی بایی بیڑا والا لده صحیح شو بندرگا با کتف بندرگا با کتف وی میزایل میزایل یعنی ارد تو ایر یا سرفیس تو سرفیس میزایل دا بے نصب کری دا پاکستان جیاز با پورتا که دی نشین دنیا سر وی تعلو کت وی دنیا سر وی تعلو کت دا تول تقازه و ضروریات تی دغه موږ په پلملکی پا پروت کې په یوملکیمنو پروت کې امریکا د 40 اناسرو امریکا د 40 اناسرو 34 یعنی 3 بڑا 4 سا درې بیرونی دنیا نه زنده پردغوري فا څنګه جواب ته داسې اقتصادي امبارګو پر او امریکا ختمې دي تقریبا تقریبا سو کو باندې ګول نشه د موږ صحیح نو سوریه اساس د نطال فروع الفكي يوبل الشوبه ده تاسيفك نكيواي السير السير محمد بي كتابو اللي الصغير او السير الكبير السير او السير الكبير السير ده جديد استهلاك الانترنتشنال لا بل له قانون او هر دعاء احسان ده وشواو احسان ده اور دو شوبیدی الاخلاق او التصوف او دین تعبیر کیږي التصوف دین تعبیر کیږي امام غزالی ته کړهلې با علم سلوک باندې فابری د کړهلې امام غزالی رحمه الله هغه وجه قران کریم کې سلور علوم د علم اصول ال محکام ال مقصص المسلوک لمبیبیا ها وصالور قسم له علم الرساله علم التوحيد المرساله المصداقه للقران او علم, علم, علم المعاد وبعلم التوحيد قدره قسمه توحيد ذات الله توحيد صفات الله وتوحيد التصرفات اصول بني توحيد الذات ذاكر ده با الحمد لله کی ذکر الله ذات او توحيد الصفات رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او توحيد التصرفات دا ذکر دے پر اب والمین کی ذکر رب متصرف دے هر غلم و الرسالہ دے دا دلالتن ذکر دے پر اب والمین کی دارنگ پر یاکا یا یاکا نستعین کی او دارنگ پر انغمت علیہم کی رب العالمین کی ذکر دے تربیت دو نوغے دے تربیت جسمانی او تربیت روحانی نو تربیت جسمانی اللہ تعالیٰ کوي پا آغمو تنوی اشیاو چې پیدا کیجی جزمکینا او روحانی تربیت کیجی پا وحی بانده تا سطول تفصیل تیر شو چه دو وحی ضرورت ولی ده وحی ضروری ولی ده بیا د پیغمبر انتخاب دو وحی دا پاراولی ضروری ده دیکلے مو او پی یاکا نابدو یاکا نستغین کے دا آلاء درج عبادت او خالص استعانت دا شیو دا پیغمبر ده او د آلاء درج منغم غلیهم ڈاون پیغمبران لی فا اولائکا غلل زینان غماللاؤ غلیهم من النبیین او د صداقت دا او د رسالت میں اس کے تلازم دے خبر تیرہو تیرہو کہہی رہو مونگوی چی یو ثابت شي نو بل ورسالت صابت سی صداقت دا قرآن ورسالت صابت شو او ہرچی علم المعاد دے نو دا ذکر دے پا مالکی اوم الدین کی او دا دا ذکر دې یا کنا عبادت وکې څنګه احکام عبادت ته کول ولا نابو کلامه زړه زتا بیر وک چې په جمله شوبahay زندگی کې د قران و و بانی دیتا دیتا کی او سنت تعلیمات باندې عمل کول دې تو سویل شي دې ته عبادت ویل نو یا کنا بوډوک عبادت دې او دغه عبادت علم او احکام دې اوسې باندې اساسیتو غایته ظلم من غایته الحب لله عز وجل فی النبي النبی الله عليه علیہ وسلم کامل اعجزی دا کامل اعجزی مانا دا اللہ دا حکم نا یو سر رموی مخالفت نا کول دا کامل اعجزی دا مل غایت الحب پا کامل عقیدت پانے دا شئی اماری کول دی نا چو اس دا حکم دا گینی خالص تاوان تاوان دے دا, دا محبت باعث نا دے دا. دا خدای حکم دے اس تاوان پا کی نشتا نو غایت الظل من غایت الحب او درم للله عزه وجل دغ تعظیم که په دغه طرریخه دا د غیر الله شو نو بیا شرک دی د پ سره دا فایده شو او فی متابات النبی که طریکه پ غمبر خپله نه شوه نو بیا طریکه پ غمبر خپله نه شوه نو بیا بې نو داملاحام درک د په یا ک او علم قص دا درج د پا انغمت علیہم گیر المغضوب علیہم والا ذوالین کی چی سابقینو کی سوک منغم علیہمو. سوک مغضوب علیہمو سوک ذوالینو او علم السلوک دا سلوک معنی دا علم السلوک معنی السکت باللہ والاعتماد عللہ علم السلوک دے په خدای رہے چی پخدائی دے عقیدہ مضبوطش یا التعلق باللہ والانقطاع غمّاس واللہ دا سره تعلق پیداشی ما سواللہ دین کتاراشی اللہ دا پارا نو دامن درج دے پئی یاکا نستغین کی زکاہ استعانت دا سی قبل اللہ او اعتماد غلاللہ دے نصباو بلقولوائی انشاءاللہ قول دے چی اللہ تعالی واندے سوغ علیب شفیو نشتے لنبنائے حسا داد اول دا قرآن نروان ده. تر اول د سوره الانغام پوره خالقیت پکې اغلب ذکر کیږي درم ایسا د اوله د سوره انغام نه روانه ده تر اول د سوره الکهف پوره د ربوبیت ذکر ده او درم ایسا د اوله د سوره الکاف نه روانه ده تر اول د سوره صباح پوره او سهورم ایسا د اول د سوره سبانه روانه تر اخر د قران سوره انعام له 2 مېسبيا په الحمدلله سوره کاف له 3 مېسبيا په الحمدلله او سوره سبانه 4 مېسبيا په الحمدلله زګا د الحمدلله خطبه افتتاحی ده نو قران په دې حواله سلور تقریبه ده او د اخر نه حصہ متضمن د دو مضمونونو لږ یو مضمون د قیامت او بل نه شفاعت قهری چون کې د یو تقریر ځان له دوه تقریره ده سورہ سبا سوو پاره کې ده ها د ویشتمو وګرا ولیسا او خالقیت الحمدلله رب العالمین الحمدلله بان شوروبه بیر مېسا اول د سورہ انعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بيب الحمد لله شروبه درميسه سوره كهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب او سنورميسه سوره سبا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض او دا چې متضمن د دغه حصہ دوه مضموناله یو قیامت له یو نفد شفاعت قهرله نو د دې وجه په دې حصے کې افتتاي په دوه اره خطبه وکړه یو اور سوره سبا کې او ورپسې دویم ور سوره فاتل کې الحمدلله فاتری سماوات والارض سوره سبا کې یو وار ور الحمدلله او دیم ور الحمدلله دا سوره فاتل کې یو بیا نافذ شفاعت قهری دا ذکر ده سوره یاسین کې سوره یاسین دا نافذ شفاعت قهری ده او شفاعت قهری بل کېګه تصومات غوړي شفاعت قهری دا قلب له شرک ده شفاعت قهری دا قلبو شرک ده د شرک ورو ده ځکه ټول شرک پیدا کیږي د شفاعت نه دا قاری شفاعت نه معنا وبدوهم الا ليقربونا ال الله نو شفاغتقاري بعض اوکات مفصلینې نه تعبییر کوي په شفات غاالبهبانې داقاريله موفپلنو م خودودې شفاغت تاري دکه د مقابل کې بل شفاغت غېته شفاغتی ا اسمی وي اوغ ع اسمی شفات ثابت دی منځل الذي شپغ ده الله به ای هرقیده د دا په الله دمر وزوره ور دي چې باید چې خپل عابدین په پزور وبوس نو دې د شفاعت قهری وي نو سوره یاسین دا قلب د شرک دی دا سوره نف شفاعت قهری دا قلب د شرک دی او سوره یاسین نف د شفاعت قهری دا د نقطه باندې ځان کوی شفاعت قهری دا قلب د شرک دی او سورة یاسین نفد شفاقات قهری دا سهی شو سورة یاسین نفد شفاقات قهری دا یعنی رد د قلب دي دي و شرک دی دیو جنبی اسلام ویلی کل شیئن قلبون و قلب القرآن سورة یاسین دا هر شیئ د پار زلی او سورة یاسین دا قرآن کریم زلد دی او دا سورة فاطر سورة فاطر دیکے ہم نفد اولوحیت دا غیر اللہ دا چه ماسے واللہ متصف مگر دا وی پسیفات دا اللہ تعالی ندا اور دل غائبن اجابت دا ندا غائبن دفد مشکلات پا ندا دا منادی دا خاصیتون دا اللہ دی ندا اور دل غائبن اجابت دا خسوسی صفات دا اللہ تعالی دی ما سواللہ دا صفات نلری ما سواللہ دا صفات نلری لکوید این تدغوهم لا يسماهو دعا اکوم سورة فاترا این تدغوهم لا يسمعو دعا اکوم كن میت بای اون وخر گرد بیو سوار لا يسمعو دعا اکوم وَلَوْ سَمِعُوا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مثل إِلَّا خَبِيرٌ كربوري و جبتا نمبر نوو قسن جو انسان شو ذا كانوا امتي افغانان في بيني بوئي صحيح شو افغانان في بيني بوئي نوو سوار لسمايا ها بوئي تو قوسين باكستاني هم لا يسمعوا دعاكم این تدغوهم لا يسماغو دواكم کتاسو آواز کوئی هم دا بزان سر یاد ساتهی دا بزان سر یاد چې چه نداد غیر الله نداد غیر الله د دف د مزراتو دا پارا غیر زویل ارواحو تانا روادا لکا چه زویل ارواحو تانا روادا سایش وکن چه چې لدائست دالو نسی چه معبودان و مورتیان دا مشرکین مکا آخو جمادات مخزو انو موږ چرته چې زمایر راځي کړی دی له زویلر واخه راځي کړی دی که موصوله راوړې زمایر واخه راوړلې سوچې د او یعنی اولیات نه محفوظ کید نه د داد غیر الله نه غیبی بیا کې داب باطل استدلالو جو موږ ورته داب باطل استدلالو کوم ځانه پیدا کړلې نه داد غیر الله دفه د مزرات و رپار پیغمبر تن راواده ولخ مرتبه کې ډیر دوندې تاسو خبر زين کي راځي دا وګوره زمير د همې راوړلې زوی لارواح ته مراد دیخه ان تدعوهننه لا يسمعو دعاكم وردا علمي خبر دیخه عوام استی ته بده خبر نه رسوي مولا pisan لا عوام استی جوړ مولا pisan لا عوام استی جوړ کینو بس عوام په یو بل وروا چیفه اره په یو يوب... نو یو يو... یو يو... عامي مسلمانو لګي انه بل مسلمان ملک یو مسلمانو لګي ها انه بل <سؤال> زکارته خو بس دا خالص اسلام او کفرخکاری یمولاو ورته کوم مسله کړیانه کی داخلي تحقیقات کیخه نو زبیا پیمانه تفسیرو کو زبیا وان دا قاتل چې مسلمانی منکر دے دی به جنت نځي زکه ده په خپل ځان باندې کافر وجه لری دا کوم مولا چې دم لاس کې ټوپک ور کړی دی دو دوزخ ته چې کوم مولا ور لاس کې ور کړی له به ترتدي دوزخ ته وزي صحیح شو وسمږه په دې ځان له دکانداري جوړدې ته وي فرقه واریا ده د ميه ته علماء اسلام د فرقه واریت شد ومتسربت کوي بلکې دین اسلام د فرقه واریت شد ومتسربت کوي چې دا فرقه واریت په دې انداز باندې دیولکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مضمون د حدیث ته کثر سواد المسلمین <سؤال> د مسلمانانو لشکره زیات کوي نو چې موږ د کوفر استمپرا انستي یو له پسينه لګو بلله په تندې لګو بلله په داغو لګو چې دا هم کافر او دغه کافر او دغه کافر او دغه کافر, کافر نو چې موږ تکفیر د سواده مسلمانو کړه تخلیل د سواده مسلمانینو داو تخلیل له مسلمانانو راکمو لې الان کې مونږه زیاته مو وچا مسلمان کافر من دین طرف ترافله او مسلمان کافر چې دین طرف ترافکه دا خبره ده صحیح شو صحیح وکم نو څلمت تحقيق کوي علم میدان کې دنا ساته یې کوي علم تحقیق او سره سری چې پوهغ با حکمت سره پوهخه او به حکمت سره پوه به ځان په زت نه را وی او ځان ته پت بیا خصوص د پښه نووت کې چې پښتون د ځان ته پزت را نو د خدای واې خو د ډیران په ځای باند ررجونه باخه ځان مړی اولاد لاد مړی خو خپل انا سر ته اناسر پهل نو سرتهرسی با به اسې عمل چې کوي په جت کوي چې ځان ته پزت راوللی بیا پیانات کوي دا جهالت کفر قابل عفو ده او دا عنات کفر قابل عفو قابل عفو په ده معنا چې کفر بان خدای په دنیا کے عذاب نور که کنی ما ترق علی زهری حمين دابه رات از طرف ما ترق علی زهری حمین دابه که کافر په کفر مرو لے دنیا کې به یو کافرهم جو انده نو خو پا عنات بان خدای معافکول نکی پا عنات بان بی خدای معافکول نکی دیو جنا قومی عذاب کو نو الله تعالی او قمر کې لار روان دی یو اصل او ثابته بدرګه اصول کې کور طور سیدو فرمان په خير ورسېنو نا. یو ثابته بدرګه داس چې جزاء لمن کانا کفر نه دی جزاء لمن کانا کوفر نه کوفر صيغه ماضی مجهول ده صيغه ماضی مجهول ده ضمير مستتر په کې چې نائب فاعل دی هغه په مکفور دی او مکفور به انکار کړی شي سو انکار کړی شوی ا د مقفور زاد د نوح علی السلام <سؤال> او سلامو <سؤال> جزاء لمن کان کفر معنا دا دا چې دا بدلوه د هغه چې بدلا چې هغه مکفور کړو دنه زکه دې هغه په ضد جزاء لمن کان کفر نه د دې کفر سزا نه و د کفر نه بعد د مقفور د غنا سزا و البته بیا مونږ Taliban ته اشاره جوړه تورې کوي دا زابطه ده چه هیچ قو میرا خدا رسوان کرد هیچ قو میرا خدا رسوان کرد جا زالت تالیبان یاد دیو ہاں خواہ کانتا تا قیاد دے خولین یاد او تا تا خانو بس بیلال تیاد ساتھ ایک خانو ملان دیورتو گو رئی چین تدغوهم لا یسمہو دعاکم کتاسو آواز گوئی هم دی ماسی واللاتا تامیم پا کیو کا کتاسو آواز گوئی دی ماسی واللاتا ودې کوګوري په صرفه کلمې ده یا صړې کافر نه په صرفه کلمې ده یا صړې کافر نه کوي چې د یا محمد لیکلي دي ای یا رسول الله وريدي مس خالص د چې په صرفه کلمې ده زکاروستو او تاسو استعمالات چې کلمې ده یا په صلورو استعمالاتو باندې مستعمليږي کلمې یا د په صلورو استعمالاتو او اسلاف د امت هغه کلمه ده یا فقبل کلام کی مستعمل یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه کلمنیر لقد نوویر القمر لا یمکنو صنعو کما کعنا حق کہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اس کلیمہ دا یا علاکہ دا غلا منکر کلی دا اشتی مخمخگاری آنگل آن تا برا پا دی تاج بانو گو را نا یا نیشتی و سرم خوار کچر تلا سکم مقلی تا شکالو دیرونو تا دی تم نکتن بلا نیشتی زګر غږم زمږه زمادي ځان اته زمکه یو الله په خو موحدين دي په په دي سې جو خدای له موزين کې دانه یې چولی چې کلمته یا چولی او که مطلق کافر شو ترخه نزه بیا فیصلوکم و ان دا کلمته یا د رسوله صلی الله علیه وسلم نامه سره ک دیوبندي وڑی کول نه جائز ده اکبري وڑی کول بیا شرک ده اوس دا فرق ده ک دیوبندي وڑی کله نو جائز کله انو بیا شریک دی انو دا ست طالبان پکې مشووشي دي بخبره دا خو دا خو دوه پیمانی دا خو دوه دا دو باندې لپاره یو پیمانه ده او برېلو لپاره بل نه مونږ په نفس کلمی د یاکه قباحت نه دي اصل قباحت دا یا چې د څه علامت ګرځې پاوې چې دي نو ار چې عقیده د برې ده دا, دا, دا نو اغا قیده د حضورو نظر د نبی رسول الله صلوات و سلام لپاره ولا شریک چې نبی رسول الله حاضر نه مے بیا له سلام حاضرنا هر چي عقيده له ديو بندي دا نو ديغه پیغمبر علي صلوات سلام حاضر ناظر مګني که تاسو یې ګڼي نو ما و چې ديو بندې ورکی نو چا ایس دا اگر چې استعمال د موحیمات له استعمال د موحیمات او قبیح ده دا استعمال له سره یعنی مونږ رد زکه کوچ د استعمال د موحیمات له ته هم پیدا کوي او استعمال د موحیماتو قبیح ده اوس موحیم ک استعمال کنو په موحیم باندې فتوا د کفر شرک نه لګي دازونت ریadus اوی چې که مهم چې استعمال کو نه په مهم باندې فتواده کوفر شرک بالکل دا دیم. دا کوفر بوځه نه کنه د خلک له کوتله موږ له جې خلک مسلمانو کافر کو وینه کله که خلونه له تلې دریا ته ورغون چې ورک شخص دی کوفر بیه کوفر څه شي راکوري پتان دې ولا کوم سره کوفر طرف روان به هغه حکمت سره پوي چې ملګری ته لګونه خطا کوي لګونه خطا کوي اما تاسو وګورئ چې باسو کړه کړه د انسان په طبیعت کې ژوند د انسان په طبیعت کې ژوند هوکټ یانکه سور کوفر کوي اته دی وځي نه کو ګوره تاسو د قران د اول نه تر اخره چرته پدی کې الله تعالی د ابو جہل او کافر سره په او کافر باندې مخاطبا نه کوي هو کټ اځه قیامت کې به کوي ای او الذین کفرو لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کو ځکهอัลته خو بیا خبره بالکل پیګ تر رسیدلې خبره بالکل پی او دلته یو وار خطاب دي نبی عليه الصلاه والسلام ته قل تو ورته اوه چيا ايها الكافرون اوس پیغمبر عليه الصلاه والسلام دې مخاطب کړې په یا ايها الكافرون دیو کنه دي دی. شرطه پسیر ده نبی عليه الصلاه والسلام کې ثابته نه صحیح شو تا خبرې دې ان کې راځي کنه ځکه یو صلی چې کله به هغه ته او کاف ته اندو او کافر تا مړيدي مړيدي اته بوای نایکه ولونکې دا نایک تعبیر مې دینده ته څښت توه او کافر مړيدي ګیره تا کولی کېني سي ارمان د کای در باندې هغه ته سردار سي اته وسوې سردار سي ځکه دا لفظه کافر دا تومره خبيث لفظ دې چپار چا بدلېږي دا لفظه کافر تومره خبيث لفظ دې چپار چا بدل او چې څوک دې په مخاطب کې غرضان ته پزد دراوسته او هغه باندې د هدايت وار ایور باندې چې بس ته به زئوس دوزخت ته به لا پریږم چې ودی له سوم دوزخت ته زګا چې ورته دې کافیر وې معنا دا چې دیو بهستا خبره به بالکل ورګ نه کیدی بس ته دومره د نفرت خلج پیدا کو چې دیوستا خبره ته ورګ نه کیدی او تاسو چې د خپل کم کفر مخفي کو د دیری چې ماته سو کافیر نه وې هغه به صبرمله پښته ذکر کوي څه چې خبر وانه او خط نشوي کوي اینت دو ہم کتاسو آواز وردکوی لا یسمہو دعاکم دیناوری نداعاکم آواز لا یسمہو دعاکم دیناوری آواز تاسو ولو سمیغو مستجابو لکم ابل فرس کے وارد ما اجابو لکم نوس بل فرس وارد نکو سوک دیبانی استدالو لو سمیغو سره ولا سما ثابت کړ او دې ولې ولا ثابت کړ نو مونږ ورته چitato د کلمې د لو استعمال نه دیه طال تفتزانی نه ویل نه وي د کلمې د لو استعمال تاته نه مختصر المعنی د نه ویلي چې لو راضي د 파ره ده لو راضي د 파ره د انتفاده ثاني د وجہ د انتفاده اول نه لو سمعو ما استجابو دا د ثاني دا اول مله دا اول سماع دا دوین جواب ته لو راضی د پارو د انتفاده سن چې جواب منتفی دی الاجابه منتفیه چې جواب او وجه صدا مې انتفای الاولی د انتفای سماع سما نه لو سمرو به اثبات د سما دوین مله بنفلوسه مادرين نشوي پوي پويش پوي ولاو سمعو مستجابو لكم اک چر دوي واولې دل ولاو سمعو فرضا مستجابو لكم ما اجابو لكم ما اجابو لكم ونفي الاجابه لنفي السماع ويوم القيامه يكفرون بشيككم ا پرزد قیامت دوی بس تاسو شي کوي نو نذا نفذوله هي دغیر اللا شوه بیا ابن عباس سے وئی چې دغه اسکه حوامیمه سبغره روان دي دغه اخیری اسکه حوامیمه سباره روان دي او دغه حوامیمه سبعه لباب القران به لكل شيء لباب ولباب القران الحوامیم ابن عباس سے وئی چې د هر شی یو مغز وی او د قران مغز حوامیم سبا دی، حوامیم سبا، ذکر دغی حوامیموکی، دغم مزامین ذکر دی، پتریکی اتم اکملی، نوز قرآن صلور ایسو تک سیمشو، خالقیت، ربوبیت، تصرف او برکت، او صلور ام قیامت او نفر شفاعت قحری، بیالون بنے مضمون، خالقیت دا سور فاتحہ کی اجمالاً ذکر دے پا الحمدللہ کی، چکه مون پرونو ویلو چې لفظي الله دا حلم به مراد تنه اوس په غالب دي لکل فرعون موسی معناه لكل مبتل موحق والحمد لله معناه الحمد, الحمد للخالق او دیمه مسله د ربوبیت دا ذکر د رب العالمین کې صراحتن او دره مسله د تصرف دا ذکر د پار رحمان رحیم کې ذکر ماده د رحمان او رحیم دا, دا رحمت او رحمت متزمند اعتاد ضروریاتو لمتوفران اعتاد ضروریاتو متوفران چه توفر سر ورکی ضروریات ضرورت منته نو یواز الله دغ ضروریات ورکی هم مومن هم کافر تا او یواز الله دغه ضروریات ورکی کافر و مومن دوارو تا پا دنیا کے او مومن تا پا آخرت کی دیو جن حضرت عالی سیب رضی اللہ تعالی عن اغب وزیفہ کولا یا رحمان دنیا و یا رحیم الاخرہ چی او آغا رحم کا ان کی یزادا چی رحم ستا شامل متناول د کافر مومن دوارو په دنیا کې دوڑا مسلمان لور کے کافر لور کے دا ساده مسلمان پا قطب د دا کافر ہوزے او دسمات دا, دا مسلمان کی گی اٹھو ضروریات زکه ضرورت وای هغه شته چې مالا يبقى احد بدونې چې دا غینه بغیر سړی ژوندې پاتې کېږي نشي د ته وایي ضرورت او شریعت اسلامي په ضرورتو کې د مغاشم مساوات درس ورګي خلا په ضرورتو کې د مغاشم مساوات درس ورګي تب تاسو ته ان شاء الله وایو زه په زيا مسرور راځي نو یا رحمانه دنیا و یا رحيم الاخره اوږه اخرت رحيما دغا رحمت خاص تے مومنانو کسی تایید آیت تے وکانا بالمؤمنین رحیما تحییتو هم یوم یلقونه سلام اللہ په مومنانو قیامت که ډیر رحم کون که دے رحیم وزن فاقیل سی غد مبالغین دا او صلو شي قیامت او نفذ شفاقت قهری دا ذکر دی پا مالک یوم الدین کی چی اکی آواز مالک د روز جزا دے نو روز جزا قیامت او ایک یوازي مالکيت نه په شفاعت قهري بيار دي ټول سوره فاتحه خلاصه دا په بسم الله الرحمن الرحيم کې دا زکه فاتحه کې سلور صفات ذکر دي الله بيار رب بيار الرحمن بيار الرحيم په بسم الله الرحمن الرحيم کې اول او سال ذکر کړ دي استغنا راغل دا په ثاني او درابعونه الله الرحمن ذکر کړ دي الله الرحمن الرحيم ذکر کړی دي بسم الله الرحمن الرحيم نستغنا له والله بان دربنا تا د خبره شو دې کې ما څنګه وېږم دوستو چې څنګه صفه ذکر دي سوره الفاتحه کې الله رب رحمان و رحيم او مالك يوم الدين والله استغنا له دربنا او پر الرحمن الرحيم باندې استغنا له مالك يوم الدين بیا د ربی د بسم الله د تعلق تر مقدر سره او د دې لپاره مقدر متعلق غره استعینو استعینو بسم الله الرحمن الرحیم نو بار غره د پاد استعانت بعد بسم الله د لپاره د استعانت حکمت د بسم الله استعانت بالله او تصور د بی دا موکو د سر په دا نقطه د ختم کې مباهش شنه وي کله دا نقطه بینه ختمه کی مدازه شنه دا هیڅ شنه وي دا نقطه دا, دا, دا بيشو نو تصور دې بي دا موقوفته په نوکت باندې له هازه ټول قران دا دغه نقطه بسم الله دا دیو جن یو شاعر چې علم بس یک نقطه بشد اې په سر علم بس یک نقطه بشد اې په سر وان بسیار بشد درد سر بس در دا یو نو ته فهمو ته کنه بیا له ته دا باندې او ساده سره را نا حضور علی صلوات و سلام ته وی وی اوصنی بخیر ماته جي د خیر, خیر سره کلمات وای حضور علی اسلامي او صحابتو اسپارو وی د ديوال دی دی سره کینو وی. قران ورته وای او کینو قران ورته تلاوه او شروکو سوره زلزله کلا دیزا تورا صرف و من یعمل می سقال زرر تین خیرن یرا و من یعمل می سقال زرر تین شرن یرا ناغ ده بانده ساده سره عربیدانو جبه و نده صحابینه تپوس کو او یو حاسبون اللہ و غل خدای و منصر ده ذری ذری صحاب کتابو که ذرا پا استلاد متقلمین جزد حجزا تاوی او پا استلاد حکمانو اعتم تاوی یا مالکیول تاوی و او یو حاسبون اللہ الله غل الزرر او زریبان خوای اسلام کی تا وکي دینا تخومات نبی عليه السلام سپارله تا کین ز بلاتا ډیر سبق کوم هم زری غنټي بلجه دا دوره ده او قبیص نور ونه انو دی جگا شو د پیغمبر صلی الله و سلم ورته کومه مازه حدث الکه استاد غو سبق نه جکړیږه سم وسنو شو دې سنابي ورته واقع بیان کړه ویجی تا سوره توس پهره سور زلزال ورته شروع تحديث عن طورة من يعمل من سقالة زرّة خيرا يرى ومن يعمل من سقالة زرّة شرّا يرى نو يبع نو يبس ديوى شهر نور صراب تبوتر عناوكو كي حاسبنا الله على الزرّ ما ورتوه آو نو يدوه يبس نور سبقنا ومع ورطوه نور سبق, سبق بلتوه نو نبي صلاة و السلام ورته دعوه فإنه قد فقوها الرجول بحيث دين مغس تورسه بس بنو مې حاصل د دغې نه دي چې خوبه به په زره ذره محاسبه کوي صحیح شو نو په ذره په ایدل دا دین دی او په دنه ټپه ایدل دا علم دی په ذره په ایدل دا دین دی او په دنه ټپه ایدل دا علم دی نو خو بس یک نقطه بحث سر خوان دن بسیار بحث در دې سر اول تحقیق بل تحقیق هغه په مزامین او قران کې دا دی د بازي علماء چې مزامین د قران شپګدي یو توحید دا د الحمدلله ذکر دے الرحیم پورې دریم رسالت دا ذکر دے انعمته علیہم کی دریم بشارت دام ذکر دے کی، سلورم احقام، دا ذکر دے انعمته علیہم کی سلورم احکام دا ذکر دے هدین الصراط المستقیم کی بنزم قیامت دا ذکر دے مالک یوم کی او شپغم تخوی په انذار اذكر غير المغضوب عليهم والضالين او بالقول دا د باز نور علما او تحقيق چې له قران مزامين دريدي اصلاح العلم والعقيده ديم اصلاح العمل او دريم الترغيب والترهيب اصلاح علم وعقيده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اصلاح عمل اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم او التغيب والتلهي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او موږ وایو چې ما زمیند قرانږ دی فقټ یو امتثال ما امر به الله او دیم امتناع مما نهغه الله کوم شی خدای حکم کړل دی غیبانې عمل کول هغه منل کوم شی نه الله منه کړل دی هغه نه چینه کول امتثال ما امر به الله او امتناع غمانا هاغنه الله لا تقريبا نشفق قوال شو وللعلماء في مزامين القرآن اقوال عديدة حصر ما وفقهم الله ذكرة مسالة دو الزوق دا خم مسالة دو الزوق دا او هلا علم تي قرآن سر مباشرات پيداشي اغل خدا يو زوق وركي اغل زوق بحوالا اغل دو مزامين استنبات كي بل بحث بحث الحلوف خلف حلف, حلف. دا غبارت دی دا قسم کورو نا پا سشے باندے او پا قسم کور دی پا صفات د باری فقط دلیل لی پی حدیث تا مسلم شریف چی من اراد منکم ان یحلف فلیحلف بالله اولیہ دا سوچی رادا د قسم کئی نو قسم دے یوازی پا اللہ کئی پا پیر بابا قسم نا روا او پا دی برجے بانے قسم نا او پا دی بزرگ استاد بانے قسم نا روا قسم کېږي یوااض پهذا صفا د الله تاالله منرا د من کو یخلی فال یخلی بالله اولی یا قسم د پلهو کی یاد د پردي کوي نو قسم په غیر الله حرام د انده شه او مهم د شرک دی د ی ځان سره ا ازبر کوي ځکه جګړې به اناءالله دی سره خه اومونږ د جګړې د لاغ د ووج روان مهم د شرک دی ځکه قسم کېږي په دو کلو یواقی دا. او دین ما اقیدا یو اقیدای چې ذات مقسم به عالم د علم محید په ما حالف باندې کم ذات باندې زکه قسم کو د په ما زم ما په ټولو متعلقاتو باندې محید علم لري داصفت چا لچاده د پیر بابا نيشت او د بزرګ استاد او د نبی علی السلام او د جریر القدران بیاو نيشت او دین چې ذات مقسم بهی قادر دې په مواخذه ما ان خالفتو في الحلف کوم دې قسم کې داغه مخالفتو کو نو دا زاد زما په نیولو باندې قادر دې نو دا صفات یې ورچاده د الله دې نو چې قسم په غیر الله شي نو دلاله دې دا صفاتونه د دا الله داغه قسم بيد دا پر ثابت دا. او صفات د bari ثابتونه پر د غیر الله وهل هاذا الا شرک عظیم شرک عظیم دې حکم د قسم هغه توثیق د خبر خپلوي په داسې انداز چې باغشت تشفی د خصم منکرو ګرځي باغشت تشفی د خصم منکر یاد د خصم, یا خصم مقابلو ګرځي او زه هرڅه قسم کول د الله دی تاخد مخلوق دا قسم خبره شو نو الله تعالی د پر د ثابت نشتا چې په فلانی شه په قسم کې او په فلانی بهنه کې اوس خدای ته مونږ دا ویل جوی تا ته غیر الله باندې قسم کړی دی مغاض الله كفر او شرک نکړی دی په غر قسم کې چې په کومي تورې زما قسم وي او په تینو زیتون دي زما قسم وي او په فجر او عصر دي زما قسم وي صحیح نو باری به قسم کوي کله په خپل ذات لكوي فلا و ربك زما له ستاپه رب, رب باندې قسم وي نو سو کوي الله فو ربك لنسالنهم اجمعين ستاپه رب, رب دې قسم وي او کله حلف کوي په مخلوق باندې لو دار حلف باکی دا ی پندریو د اثبات د تعظیم د شهید پارپینه فی چې د شهید نفسی عظیم ده الله په قسم کوي چې د شهید نفسی عظیم ده او عظمت ذاتی ده عظمت د الله عظمت ذاتی ده به معنی الله عظمت ذاتی نه ده دا وهابی د په الله عظمت ده حقیقي ده د ماشو الله عظمت دانه سبي ذاتی ده دا یو دابورځه عظیمه د پونس بثره دی دانډه ده ورته عظمت ذاتی نه ده د عظمت نسبی زافیده او درم دا قسم راضی د دعای خیر د پاره دعاوی دعا کولې او درم دا قسم راضی دی د چې مخسمبي هیڅ شاهد په جواب قسم باندې مخسمبي شاهد ګرځي په جواب قسم او مونږ دغه قسمونه قرآن والا آپ دے بانے حمل کرو خواب قرآن والا قسمو نا با پا دے درے با خبر حمل کرو چھ مقسم بھی شاہد گردائی پسیجی پا جواب قسم بانے اس دعائے خیر یوز ہے قرآن کے لاغلے دا لَغَمْرُكَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِمْ لام لَغَمْرُكَا لَامْقَسَمْ يَدِي لَغَمْرُكَا کم صورت تے سورہ حجر وطول لعمرو کا انہم لفی سکرتم یعمهون زمار قسم و استاپ عمر باندې او پیغمبر الله تعالی قسم کئ دی نبی علیہ السلام په عمر لعمرو کا زمار قسم و استاپ عمر باندې چې دا عمر ډیر مبارک دی په نسبت سره عمرونو د ټول انسانيت کوم عمر چې د رسول پاک سره وی مقابله بل انسان عمر کوله نشي لو غمر کا زمار قسم وستاپ عمر پانی الا هم لفي سکرتهم يمهو چې داخلك په خپل بي خدای کې سرګردانه دي ان هم لفي سکرتهم يمهو داخلك بي خدای دي چې تاسو خبره نه پويګنه الله تعالی وایي دا نشي زمونږه دا پاک دی ان هم لفي نو هیرويني په خبره ځدا پويږي هیرويني سره خبره ځدا پويږي اشرابي اچ نه شکی نه په خبره پوېږي نو الله تعالی وی دا ټول نه شې زموږه او استاد په خبره نه پوېږي متحيّر دي نو সালته مونږه ترجمه کو چي لا غمر کا برکتی دي شغمرستا ان لهم لفي سکرتهم يا خدای له غمر برکت کا دا اصطلاحخه خدای له غمر برکت کا انهم لفي سکرتهم یامهم نو د غمر برکت دا عبارت د ازدیاد عمر غمر نه وي د اضافې د عمر نه چستا په قلیل عمر دی الله تعالی مخلوق ته دومره فائدہ ور کی چې د نور پلکونو کال دومره فائدہ غیته نه رسي نک نور انسانان یو لک کال ژوند دي چې نبی علی السلام په دې دښمه ته کال عمر باندې انسانيت تکوم خیر الله ور کړې دي په بل انسان په عمر دومره خیر انفاق انسانيت ته نسب کیږي نا ځکه خلفه تاسو هم کوله په سبيلي د برکت ل عمرک قلب عمر برکتیګه انهم لفي سكنتهم يمعون او هرتي مثال له استشهاد نو دا قران کې شایع استعمال ده سوره الغاديات سوره الغاديات والغاديات صبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فاصرنا به به جمعا ان الانسان لربه لكنود دلته لمبې پس جانو کوي چې ان انسان له رب هی لکنو دا جواب قسم میخه دا قسم به لپاره کوي د جواب لپاره اول عادیات اسونه دا مقسم به دي قسمه کولې په اسونو باندې او دې اسونو په اړه مختلف صفات ذکر کړې دي اوس څنګه د استشهاد خدای د اسونو عمل دا شاهد کوي په کفران د انسان باندې چې اس سرد د دې چې حیوانه محض دي ناطق مبه فکر ملری عقل ملری اس سره دی چې حیوان محض دی ناطق مبه فکر ملری عقل ملری او سره دی چې احسان ور سره مالک مجازی نه مالک د اصد د مالک حقیقی نه مالک حقیقی د ټول کائنات الله دی نو دی لګیا دی د مالک د پارزان مرګ ته وړاندې کوي او انسان سره دی جهوان م حاضر نه ناتکد فکر لري او عقل لري او احسان ور سره کای مالک حقيقي نو دغه انسان لګیا ده کفران کای دی مالک حقيقي والغابيات ظبحا اقسم دي الغابيات حدا يعدو حدا يعدو مندوالو تویل شي حدا يعدو مندوالو تویل شي دوړ تویل زغل تویل شي والغادياتي اقسمدي الغادياتي الخيل المسرعات في المشي الخيل المسرعات في المشي مندوهنكو أسنباني تسمدي پا مندوهنكو أسنباني الزبحان دامفول مطلق دي دا پار الفيل مقدر تسمدي پا غا سنباني چمندوه تيزا الزبحان یزبحن زبحن دوار سر یزبحن زبحن اخیتی لچی گی پڑا چی دو سر اس خواست پی روان وی امند وی نو دا خیتی آواز که سرطمو کتلی دا دیتا زبح وی یزبحن زبحن فالموریاتی اس فیر آور دا حطف تا پارا حالانکی غوم دا حطف تا خو محل محل قسم دے نو کو غوی راولے وی نو دیبا دلیکای کړه کدا چې ویلوی چې ول غادیات ذبحن والموريات قذحن نو نه د موريات بغیرو د غادیات نه د انواح د اسونو چې په دین او اسونو مدیم قسم وی اپ دې دوي منوغه مدیم قسم وی اول مغیرات باندې مدیم قسم وی حالانکه قسم کوي الله تعالی فأظن مطلقاً چې متصفي په دي صفات باندې فأظن مطلقاً چې متصفي په دي صفات باندې لو فداهته فرارا ځکه چې لوکه د ځن د مستقل قسم احتمالو کلمه د وکه ځن د مستقل د قسم احتمالو فالموریات قدحا موریات اورا یوری ائان فهو مور اورا و معنا د یقات فالمريات فل موقدات النار واصدغ ثناچ بلون کی دی بسرله او صد شپیروانی اټو کروی پکانی باندې نو دغ پنه د اورچنګاری وزخه فلمریاته پس دغه مشتغلات النار قدحن يقدحن قدحن چې ټوکروی ټوکروالو فلمغیرات سبحان اگر یغیر ایغارتا يالغار كولو تو ويل شي حمله كولو تو ويل شي سنا المغيراته چې حمله کون کی دي حلل عدا فالمغيراته على العدا صبحا في الصبح لکه عموما حمله اوس چې فوجيان کوي ندا سار بانګونو نو وړاند او چرګبان نوستو په دامنشکي کوي تورو ميكي فالمغيراته صبحا اپس دغه ثنا المغيرات جه حمله كونک دي صبحن فی وقت الصباح په وقت د صبحی فسرنا به اثرنا فرفانا پورته کلی دي پدی باندې نکوون گردو غبار اوس اسفغلی گردو چتیگی فوسطنا به جمعا فوسطنا دخلنا الوسطا داخل شوی دیمیستا بیه پواسطه دده گرد و غبان سنا جمغن مغس کر الادا جمغن مغس کر الادا لشکرد دشمنان تورد نوزی از دغاس عقل نلری غشی وریگی توری چلیگی مخلوق وینی مقابله وینی مرگ وینی خواگی دا آغا مالک لاسکی دی چه مالک ولو بو ارکای چانا و ارکای غلو ور گئی غیاور گئی اگر چې مجازي دي هغه مالک اگر چې مجازي دي خوده هغه د فارزان مړیخه دا اسهغه د پاره ځان مړی او زدل انسان چې عقل لري فکر لري پیدا کړی الله دې ډوړی الله ور گئی سوال الله کته پورته بوزي دا الله تعالی وې د اصول دا غمل دا غوا ده پدی چې ان الانسان ربه لکنود انسان د خپل پروردگار ده پارا دیر ناشکره لکنود وزده فاغول سی غرس مبالغه ده لکفورن ظلوم لکنود مانا دورتو ده که د ظلوم تا ده خپل پروردگار دیر ناشکره دي. ده ده دیند ودری صورت اولان ده و بورک واتینه والزیتونی وطورسینینا وحاز البلد الامین واتینه قسم ده پا انزره ودین قسم مدی پا انزر باندی انجیر وندا وزیتون مده قسم مدی پا خون باندی وطور سینینا اپا تور مبارک باندی وحاز البلد الامین اپا بلد امانت دار نو تین تین بلد تین دا بابل تویر شیخا بلد تین بابل خار دیر ابراہیم علیہ السلام مولد دا بابل د بغدان نه تقریبا یو 140 م په د جنوب مغرب ځای باندې وځه اوس خلخ خر د هغه په هغه زما نه خار زکه زول خر د یو کول نه یو طرف ته او نوې خر لوی اړه ده پکې لوی اړه ده پکې ګاډي ماډي پکې بلاشه لوی بازار ده پکې نو موږ پکې وګرځېد مو غوایل د ابراهيم عليه السلام د بابا کل ده ویلا زموږ د بابا کل ده چې پکې نوات تین بلد تین و الزیتون ارض الزیتون هوا ارض فلسطین و الشام اده شام اده فلسطینز بکره سعیش زکا چه دا خونان دغا علاقه کی دیر دیر خونه پیجنه زیتون تیل تیو مدیر اغنی زیتون و تور سینین اا اقسم مبارک بان تور اسم الجبل اده غرنون سینین و سیناء بمانا المبارک بلده چهتا کې کی سیناء را غلده و شجرتا تخرج من طور سیناء و شجرتا تخرج من طور سیناء نو سینین چکل پیین ان را سینین دولی کے ورده چکل پیین ان نو وصف ده جبل وصف د چار د جبل اسیناء چکل پالک پیم دودر آ غلده نو دا وصف دا وادی زالک الجبل لی بیتانیس پیدا گئی وشای جا انتخرجو من تور سیناء هل تبیاره تور مانا دا غرم دا آغا وادی دا چکم زیدہ غر موجود دیخوا وطور سینیناء قسم مدی پتور مبارک باندی وحاز البلد الامین اپدی خار امانت دار باندې مکم معظم دا مکم معظم دا اس جواب قسم مقدر دی ذکر نره جواب قسم مقدر دے او جواب قسم دا چې چی فعلت رسول صادقن یوحا علیکا تا رسول صادقی تا تا وحی کولشی دا جواب قسم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ تا رسول صادقی تا تا وحی کولشی ولی وطین اقسم دے پا بلد تین بانے چی بابل دے وحی فکی کولش ابراہیم تا و الزیتون لی اقسم دی پشام و فلسطین بان لی بلد الزیتون دی وحی پکی که دیشوا چودہ ہزار انبیاء بنی اسرائیلو تا سورت چودہ ہزار انبیاء بنی اسرائیلو تا چی امتیازی ہے سیت پاوی کلری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایو جنبازیو فسرین ویلی چی پووحد عیسیٰ میں دی قسم وی والتین پووحد ابراہیم میں دی قسم وی و او پو پووحد دا ویسا می ده قسم وی وطور سینینا اقسم می ده تور مبارک بان لی دا زائد وحید موسیٰ علیہ السلام وحید موسیٰ می ده قسم وی وحاز البلد الامین قسم می ده خار امانت دار بان لی یعنی پا رسول پاک بی ده قسم وی فا انکا رسولن صادقن یوحا الیکا دا تول وحی گوادی پا چې ته شته نه پیغمبر د ځانه خبره نه کوي الله یې درته وایي ترې شته نه پیغمبر د ځانه خبره نه کوي الله نداء استشهاد چې دا ټوله وحي دای په تور شهادت دی باندې پیښ کړي دا مستری پتاصه پویولې په النهار د بهدا تعویل کو دا ته دغه زمونږ یو ملګری تاسو له څېر اوړي الله تعالی دې خپل ډېر اجر ورکې دا چا اوسګي تیم رحمت الله علی فرمایي چ جمله حلوف دا الله تعالی او قسمون دا الله تعالی دا په حذف د مضافتی ناغو یوتینی معنا او خالق یوتینی زمال یوتین په خالق قسم وی د زيتون په خالق میں دی خالق قسم وی د تور سینین په خالق میں دی قسم وی د بلد امین په خالق مې دی قسم او بلبحث بحث فضیلت القران قران کریم افضل الکتب دی نازل شوید افضل الرسول تا وواسطید افضل الملائکہ و افضل اللغات کی و افضل الشہور کی و افضل اللیالی کی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن انہا انزلناہو فی القدر قرآن عربیا غیر زی عوج انزلناہو الیکا انہو لقول رسول الكريم او فضیلت دادے چه موزود ده قرآن انسان ده او ده اصلاح ده انسانیت کو الغواری